من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أنتو والوجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وعات المال على حبه دوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبين والسائلين وفي الرقاب فقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون <تصفيق> سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة بقري درام إساء ديزي دي دي نشوروشو أهو ليس كمسالة التوحيد اورت په یهود باندې او دا او قباحتنا مکی کافر او تیدا خبر اوروله چې داسې بد صفات چا کوي نو هغه د مشرای حق داران ندي تاسو ګوره ار خبره دیونه تاسو کوی هغه خپل مشران غني نو یهود قباحتنا ذکر کړل چې دا بد خلقته د مشرای او د مرګرتیا قابل ندي ابیا دویمه یې سکه د رسالت بس او پاره کې نه اعتراضات پر رسالت باندې او جوابات او درې زوړنی او تاسو سختي ګور بیت الله کې شرک او د توحید د پاره او د اخیری پیغمبر نه انکار کوې د دعاو د ابراهیم دا توحید نه انکار کوئی او دے خواسیت انبیاؤ کر دے سنگا غو تخپل مشاران وئے لغو شبو جوابات دیزن چین آغا درے مئی صدق او دے کے دے حکم دی او دے لپارا درے منازل دي سکه درې منځلون دي اول منزل کې صفات مجاهد لس صفات دیم منزل کې اصلاح ملک وپارا سلور قواعد احکام درم کې اتلش قیدې لپاره د تدبیر د منزل د احکام په دې سکه بیانېږي څټ jihad کوي مار سره وکي نه چې سی صفات یې کنه نو لاسی صفات پر ذکر کوي شورو کې بیا ور پر سي سلور غټه قیدې لپاره د اسلام د ملک بیا لاسی قیدې لپاره د اسلام د منزل تدبیر منزل او دا بخي چې دا سلور احکام کوي او ملک جاری ني نو هغه ملک اسلامي سرات دی ظالمنا بدلنی نو ظاہر دا چی ظالمنا نشته اغاز ظلمون اکی نو پدر ملک اسلانی شرات لے ظالمنا و بدلاخلی و لکم فی القصاص حیاتون مال به دا شریعت مطابق تقسیمینو دویم قانون داشه که مال د شریعت مطابق نی نو بیوم نشته کتبا علیکم ازا حضارا حدکم الموت درین درین اغه دا چې هغه اصلاح د نفس لپاره کلاوالی د نفس لپاره روزه روجا... کوتي علیکم الصيام د ظلمونه بچ کېدل لپاره جهاد ته تا... تیارې د لپاره روزه او سلورم حکم یو بل مال باندې راو او طریقو سره نخره ولا تاکولوا مالکم بینکم بالباطل دا سلور احکام لپارد اصلاع د ملک که دا سلور کارون پا ملکی نو اصلاع بئی کنی فساد فساد بئی زہر الفساد و تی البر و البحر بی ما کسبتی دی الناس نو اول کللس شفات تا مجاہد اول دیل لسو کی اغا پینزا تعلق ساتی اندرون سرک او پینزا هغه یروم سره تعلق سااتې عمل سره پ کوم کدي سره تعلق سااتې من آم نهدل الله و ولیومل آخر دوه الله بهمنېاخت به منی فرشت به منې درې ول کتاب عمانې کتابونه و منېون نهبي ین او ټول په همبران به منی چې بیا دی چې کې بیا خوټک تهه منام نباللہ یو والیوم الاخر ادوان والملائکت ادری والکتاب سلور والنبیین پینزر دا پینزر سفات تا مجاہد عقیدی سارا تعلق دا دا اکیدہ سمنا دا دیو زیاد کولیشی بل سمولیشی چاک پلا اکیدہ خراب تا مطابع بل سسم کې او پینزر سفات دا مجاہد بیرون سارا وات المالا حبیه یو دیم واقام او ص دریم وته ذکاتلوروول مووفونه بیاې او پ و نه د پ ص دا د مجاد ظااهر سره تعلق ساې شمامال سره می نه د نو د جهات نه شي کولی م نه کوې د جهات نه شي کول ذکات نوور کوې دارنې د ل پاب نه کلک مده نن په سختو راغلي نو تختې دلې وي دغه 15 صفات کوم مجاهد بیرون سره تعلق یې نیمغو یو چې دغه عمل سره متعلق عقیده به هم عمل به هم برابرۍ الله اولایک الذین صدقوا اوس فی صلوشلا واولایک هم المتقون دغه دېشتنی دغه د متقین دغه څه مطلب دی وز دے جہاد کوي د د الله حکم به غني کوي وکنه مز نه کوي ز جہاد کوم مزو فرزاند ده جہاد او فرز هلي ل غیر هيده ده له ل عينه هيده ل عينه نه کوي او ل غیر هې پسې دي حالت کې فرض ده او جہاد وکلا کلا کلا فرز کفایت چې بل من ضرورت پر اچيږي نفير عام نه ده زکات نو نو زلوز پابن نی نو بیت څنګه جهاد کوي جهاد ود الله حکم دی نو بیا خو قایش ته پاره دی چې ما ته خلک غټ سړي وی ما ته مجاهد وی خدای الله دې ير نه کوي نو غو مکه لصفات دی لس خبري ود غو مکه ځان کراولي نو دې اساک کې ټول نړومبه آیات او غد آیات ته دې کې لصفات ته مجاهد پینځه کې دي سره او پینځه د هغه عمل سره مطالق لیسل برران ند نیکی انت ولوجو حکم چې تاسو کوئ مخون خپل قبلالمشرقي والمغرب په طرف ته نور خاطر یا نور دویدو چوتون مشرق ته موږ کې یو سما کمالو بل مغرب ته موږ ما کمالو کنا کمال اجه الله کا منل دي ته الله حکمونه منې کنا ولكن البرر لكي ناكي ناكي دا غشا دا منا مَنَ بالله چاچه ايمان رادو پارلا منا نفع و ضرر و حق دار الله و گنا ايمان بالله چه کم زراشی ناقی قسمت لبی قرآن كسم رزوانو كراغل ايمان بالله ایمان بالله دلت و مراد دایی چه دا عقیده دا دا چه عزت زلت مالک نفع و ضرر و حق دار مرگ و دا جن اختیارمن درزق مالک دا یوازې والله دی دانا چې عزت ذلت مالک بلګنی او زم ایمان په الله باندې دی نفع د بل نه ګنی او زم ما ایمان په الله باندې دی د ایمان په الله باندې نه دی منا من بالله چې ایمان راوړ په الله باندې ولې او مل اخر او روز اخرت روز اخرت څه مطلب چې دلته زه سکار کوم نو جزا سزا ما ته ملای ويګین یا الله قادر ده په دې څنګه دنیا کې جون دیکړونه د هغه څه بیا موږ جون کتابو کې سو ک الله مني اخرت نه مني لکه د مکه قریش مکه کافر دا هم مومنان نه دي او الملائکه او فرشتو باندې دا ایمان الله مني چر سره شریک نشته ورس د اخرت مني چې کینی برازي حساب کتاب بچيږي او الملائکه او فرشتو مني ایمان دغه څه مطلب دی دیگی مطلب دا دی چی دا یو نورانی مخلوق دی دیگی اللہ رب العزت دیگی دا چی مخی نو او فنا دا والا مخی نو مخلوق نو اللہ پیدا کر دی دولہم فناشتا دی دیگی دیگی دی دو بارک اللہ عصون اللہم آمرہم چلک دیگی اللہ رب العزت حس نافرمانی دیگی اکمو اللہ حکمو کی انو آغا منی نو دا بیعا یو دا چې دا نورانی مخلوق په د دې باندې کې یو عقیده دا ساتل پکار دی دیمه عقیده دا ساتل پکار دی چې دا مخلوق مخ کینو الله پیدا کړ دی به ثانیو فنا کې غووندله فناشتل یو الله ذات ته چا غل فنا نشته بل د دې باندې کې عقیده دا چې الله نه فرمانی نه کوي دا یقینی تور باندې بل د دوبارره کې دا کده سااتتل چې دا ټول مذکر دي دو کې تولت ته داسول سلس نه او مشران په دو کې یعنی شرافت له تونو نزیات هغه سلور دي جببرایل مقایللی سلو اسرائیل دا فر نو فرتووم ایمان و دغه مطلبوي کوم ل ک چرا له فرتومه ایمان نوستا به یو دم ځینته دا خبرې را شي ملاکتتی او په کتابو منې ټول اسممانې کتاب من ایمانسمتل دی ولکتابه په کتابونه نه یو دا چې دا د طرف نه دي دوم دا چې دا حق کتابونه دی بل دا چې زموږ ایمان په دې ټوله باندې او عمل با په قرآني خلچ آسماني کتابونه تذکر شلاک نو یوه ساده خبره جټل من جانب او عقل کتابونه حق دی او ازما په ټوله باندې ایمان دې عمل زما په قران دې جبالی قرآن عمل کون قرآن منع عمل کون نو آغا سالور خو غڈ کتابون دی نور صحفی دي سکامی آو سزیاتی سوک ایک کتابونه سو چار کتابون نو غڈ کتابونه بگی تورا تنجیل زبور قرآن آنور صحفی و النبیین ایمان پا پیغمبران امان دیکھ رسولان ام داخل د ذکر دیکھ حیقت چی ہویا و رسول من الله نبی لالخلق ارېخونه کړي دي چې رسول هغه چاته ویچو سره نه کتابي او نبي هغه چاته ویچې د مخکنين نبي رسول کوم دین دې کتاب دې د هغه تشهیر کوي د هغه دعوت ور کوي په نبي هغه چاته وي کافرو تراغلې اپ دا رسول هغه چاته کافرو تراغلې او نبي هغه چاته وي چې مخکني پیغمبر کوم دین دې د هغه حفاظت کوي او د هغه کوي لیکن دا, دا حقیقت خدای یو شریک نه وکانو رسولم نبییا رس رسوراشتاسو رسول او نبی او مو موږ ودا سیو یو من الله ادارنګه نبی ال الخلق الله طرف م رسول پیغام راوړ دے او خلق ته خبر ورکي نو نبیان مبارک دادان چې دا سم ردی څوک یو لاک سلیری زره ځنه علماء کی دو لاک لیکن اللہ وی فمنہم من قصصنا الیک ومنہم ال لم نقصص زنو تذکرہ ما کړه زنو نو دا کړي نو تعداد معلوم نه دی چټو لږ بیا چیر نو غصه دی د الله په علم کې دی د الله نو زنو تذکرہ کړه ادمه سلام نو اخلا ته نبی علی سلام پرې دی هغه نمونه خو دلې دی دغه تذکری قران او حدیث کېشته دی از نو دا سیده چې دا و تذکری نشتا نو څومره چې الله دې ویل کړو یو د مبارک دي دا ټول موږ دا ټول دا الله مخلوق او بشر دی پدې کې یو نه ناریشته نه نوریشته ذات دې بار سره اعمالو یو بار سره او ټول انبیا نورانی دي لیکن دا دې ذات دې بار سره غټول بشر دي دا واقعده ساتي چې دې انبیاو کې بشر نشته دویم دا قیدا چې دې انبیاو کې هغه نشان نشته بلو دا کی دس آتی چی دا فانی مخلوق تے مخی نو بیا اللہ والا وجود ور کردے بیا اللہ ختم کردی سمات لفت دنیا نے نیبوٹی دی دومن فنا دا کلو من آلی آفان دیکھے ٹول داخل شلل او ایمان زبن کو ٹول دیکھ او اتباع آدھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کل چی نبیانو ٹک دا مداخبری وزین کی دا پیزن صفات ایمان بالله اقامت منی او فرشتو منی او کتابونو منی او نبیانو منی او ست جهاد کوي ظاهر دا چستان سمر کمالات تی حاصل شرکړ دی دا کمالات بل منتقل کا کنه چا کی دا خراب وی متس شي منتقل کوي کلمه وایا اوی چی بس مال خنره سنگ کلمه وای ما دغور غله کلمې په او د مجاهد ځته ما ته وای نو زباوې مله مال ناراضي خو ته وایا نو طالب ناراضي او تا چې کوم کس پر ظلم کافر دی هغه مرکایاته وایا ته مسلمانې طالب ناراضي نو ظاهر ده چې دا پنځه صفات په دغه موجوده تاسو سرول جن کوم تاسو ایمان پالنه نه ده ایمان په خیرت نه ده ایمان په فرشتو نه ایمان په کتابونو نه ده ایمان په بیاونه نه ده زکه د سرول جن کوم نو به هټک شوګنه اقتاد سبب انه معلوم عمر قاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله كله له خبر ادا دا کنه ور پس ayat Bara shi waqatiluhum hatta la takuna fitnatun وتفتنت پی دیننا نو به وجنته و ayat تیر دین لا شامان سری پر لاشه نو تا ته مانسر معلوم نه دا نو ته یروسپا ته شی او مخک لاشی معلوم اول خو معلوم اول پکار دی کنه نو تا, تا قران وہ یو قاتلوہم حتا لا تکون فتنه او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی امرت ان قاتل الناس حتا یقولوا لا اله الا اللہ چا برابر شي کړه وهات المال لا حبه اوس د دې د ناګه صفات او کئ مال سره زمينه نا سمت لو الله سره زمينه نا زمير الله تعالی دې ک سره مين الله نا یا مال ترجه ک سره دې مين نا دې مال سره دانا چې زړه تورشه لته نا اوز دพระ ای کو نومه یا یو شیخ راځه ست استعمال نبار بار شو اته د الله کو نومه نه سره د مین نه د مال ځان یعنی دیزن کدن قدم نه مخ کې ور کوي دانا چې وروخ د روان شو اوز د دومره ما مدرسې کو لگا او دمر جماعت کو لگا اوس کو ټول نه پاتره ور کوي مال سره د مین نه الله سره مینځل یا مال سره مینځل لیکن به عمر کې استعمال و اخیراټ کې پکار شي تاسو یې لیکن دا سید ورکه چې تلخصه کې پکار شي کنه قبر کې حشر کې الته تعالی پکار شي ځویل کور ورکه یې چا ته ځویل قرب اخ پلانو تا پلانو نه خرڅيږي پلانو ولي وي زه قدوسرح خصب د خلق قراني کنا خپل فل، پلا پټي کې زې کې لارې کې غون کې نو دا غورا چې مال ورکاينو مال سره د مینا ده اكو محبوب شه چلا ورکين نو سره مینا پیدا شي کنه ابل دا چې مور افلار حق ده او به دیغو د وژن کوم قرابت ته نو دیغو حق ده ذویل قربا قلانو تا وليتاما يتیمانا والمساکین او مسکینان یتیم چې هغه بالغ ده پلار نشته گذرا نشته مسکین دیکھو لگیا دے روغ موڈ تے دیکن آخر چین پرکی گئی آیالدار دے مسائب کو مبتلا دے و ابن سبیل و مساخر اقبل زیک خودی مالدار دے لیکن سفر کے دے اقبل مال تے رسائی نکی گئی وسائلینا الفارد غختون کو غختون کئی را ما ضرورت دی اقبل رٹینا و ام مسائل فلا تنہر مرتکنا قول معروف خو خبر اور ورته کولکتا سر زیشین ورکا ولا کړي بدرته ورتمو آیا او دا خبر خول په کار دي ځکه اکثر خلک پدي کې مبتلا دي چې سیشې ورور کوي نه بدرته ورتموي تر موټي مر د ځانه مزوري کا پرون راغلي فرانکای راغلي التبي دل را کړو قال الله رو را پی خوراک کتاي اوري اورټي ور کړنه هغه به ولې رس و راشي که نه لا تلو ساقاتې کوممنې والله دا خپل خراتونه مخره په ب ورمن او په ذبات نهې من اوضبات عذاب بدر ورته وایئ مدلته وین سره چې معرج کې بر شي که نه وفی مالی هم معلوم للسائل سایلی وال مخروم کا تن وختتهره ضرورتمنې راغ خپ ممات ته ماشومان تنمو اعجیداد داروگویتانا تا تسپتا را یو خسر یا اصحا گون گفت دکیگی اصحا مرگردن و تا تپتا را سر و زلر ارنر آغل ما کور کې ماشومان دی خرچه نشتا قوش تکیگنو ورکا ورکا ورکا ورکا ورکا ورکا ورکا ورکا ورکا قرآن کی رازی پل مالی نا غبا خرچ کری کنینو بلو تیجی ورکا ورکا ورکا ورکا ورکا و قلمال دا ورکه خپل د سره نشته نو تیزی ورکه قران کې دا دواړه خبرې دي دا نه چې ته زموږه ما سره نشته خپل کار وکې نو سوکا. ما سره وې ما ورکه اوس ما سره نشته نو څوکم قران تا دا چل چې خپل باور کوي خپل د سره ني نو بلله تیزی ورکی یعنا پلان کې سره محتاج او زموږه طرحه ما, ما سره سنو وفرقاب نو دا د ساتو خلاصولو د سترګونو د سترګونو غلامان دي مکاتب م... مکاتب خلق ده. اولا من یا قرزو که مبتلا دی نو ظاہر دا یو تن، تنگ دی پرشان دی قرزداری تنگی او تن مالدار نو اغیل ورکا کنا نو دوه غر صفات یو غر صفات و آت المال مال ورکی بزونه و مخو مونخو مال ورکو سیدک ورکو فلانکیزه کمو ورکو فلانکیزه کمو ورکو سلیما می جوڑا کداد دا نو عجابگر می جوڑکو دا نو ګڼډګر مې جوړکا یادگار مې جوړکا نه ځو نه درته خوول دا هو فزول دي لکه دا چې خرچ کړی نو غل لپاره دا زمونه دي مصارف درته خودل تمې داني شو له ما فرانکيزه کو لګو ما فرانکيزه کو لګو ما فرانکيزه کو لګو ما تا چوي لچي دي کو لګو ها دا مالی مالې عبادت زکات نه علاوه واقام الصلاۃ او دارنګې پابندي کوي دې سو مطلب دا دا نه صلو صلات نه دی ویلي چې مزګي مزګو ډیر خلک کوي کنه لکه پابند نه دي کنه څو وخت یوک به نمکه راغی که رستو راغی امام ته شي دا کنه شی اوره کت لاړه ک د ولر دمرې هیڅ پریشانی نشته د اهتمام نه کوي اهتمام دی ته کوشش دا وی چې مان ته اکبر الله لاړ نه شي لکه رکاکه مسکم ما نه لاړ نه شي او کستا ست دا خیر نشته یره موز کولی هر څنګه چې وک بیاقام صلات گله داخل نه ده کنه دا نه دی بیا دلته پر ضروری دا دا چې دی بوي یره چې موز ز تکبیر الله وک کام اس کوم اول رکات دا حضور اسوم اکثر سوچ د دې خبرې ني صرف وای موز کو موز سوچ استام لیکن امام وتای د دا, دا اول رکات دا سوچ ني استام بیا خدای سلوک دې لکه لیکن دا, دا وقامو کی ویدے وقام کوي دې نه دي وقامو صلات او پابندي کوي د موس پابنده د مانزه چې په کله پابندي نو بلته دې داوته ورکي کنه واه زکات درې او ور کوي زکات نو دا لګي دا برج ذکر شوات المال علی حبه دا زکات نه علاوه دي دا نه چې استعمال کې صرف زکات حق دې چې تبو ور و دا بخو کال کې او زلی کنا و دا غریبانان مختاجا فقیر خلق دو بکال انتظار که چې تبا گاتی او خول کال با تیری به او بی بی او دا خلک با انتظار که ناسی نا غخو مختاج خو پور کالي کنا زکاة پا امر که اوستان مال کې دا خلکو خلقو حق دلکا و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم تصریر و آتا زکاة وال مووفو نه بیا د او پابندی کوون کې د لو خپلو کله چې لو ک معاملاتو کې لینډین کې دغه د لو ک د د ل پهاب دی دانا چې لوج ک زمړه ګورو بیا کل دا کار وکو داسې وکوو زموړه وخت سر ګور سبانه با نه به وکړو د ناګار دی که نه ل کوو ظممي چې دا کار وکوم بیا وخت مقر مونه شو د غناندار نه دی لو د وختې د دا کړ ده ځړه اوو کو نه شګورو بهغ وختې دا ې غنا دی که نهته چې ل کوې نواعظم ب پورا چې دازه پور کوم که بیا پوره نهونه خیر دیاعزم به غستی که نهاعظم نه کوئ نو داېګنا دی نو دالوورم اول دا و المال دو واقام اوصلته درم واته ذکته سلورمول مووفونه دسممت مطلب دی مطلب دا دی. تے دے اس معاملہ کے دے اللہ نہ فرمان میں دے معلوم سی لگیں بدنوں سی لگیں دے مال حق زکات تے غم ور کیں خلق و سروں دے لینڈ تے درشت لو جنوں پابندی کیں سم سی وترہے نو کلت تے وصابرے نو کلت فل باسا و ذر رایک اوک و مالی مصائب او کے و ذرائے بدنی مصائب او کے تے جہاد اللہ اڑ کالو شکی سکھری ارضی طور من مال بتن لڑشی بیا پریشان نه ده کلک دې اذا صعبت مصیبتو دوسو انا لله وانا الیه راجعون دا نه بیا منافقانو په شانتی واولای کی او یا ککور وې نو د مو مصايب بنور اغلی نه مصايب راضی کنه ابتلا امتحان نه وصابرین او کلک فل باسا ایک مالی مصايبو کې و زرای بدنی مصايبو کې مال ته مطلب مال ځای دشمن و اغسطن یا بل اس خبر اوشلا دی بیو خپل اخپل اس رسل جاری ساتی دا اخیر کراوشتا بدنی مصیبت راگت بیماریان راگلی پریشانیان راگلی وحین البعث او دارنگی پا وقت جنگ کم مسائل دیک میدان جنگ چې دا شفات پدک راگلن اللہ و یولائک اللذین صدقون دغتی رشتنی و اولائک هم المتقون دغتی متقیان یوسیو ایز رشتن دشتنې د دې د سلس خبرې پکې نور خدای لوژن دي چا لا د لوژ پابند نه دي استاد د لوژ پابند mesti شي فرایجو پابند نه دي د معاملاتو پابند mesti شي منسباب د لوو پرېشانیا نه جنگ جګړه دریو جهاد دادي ته مون معاملات کو لین دین کو نو سړی کردار تنه ګورل کا یاغه چه سمواله چرابل لسانه ته و ګورو یاغه چه به ته ګورو وې جبخه انغه دې تابعې کنه چې ما نه تعجوب نه پاتې کیږه ځکه لو او ورځې کې لږ شپاره وې جب جبخه ورغه دې تابعې کال کې عمره کومه کال کې دعا جن کومه خلک خلک حاجی یو دی او دا داون پته نشتی نو جبه را تاوی نه الله تعالی ته داغه پټ شنو مو خل پټ پداشي او سرګند دې ته مو خل چې سرګند بداشي نو ته معاملات کې نوزان لټاش کا کنه اوولایکهم المتقون دا کساندو دي متقين د جهاد کوي بل سړي د پاره جهاد ولیکي چ نور خلق رښتینه شي جهاد ولیکي چ نور متقين شي جهاد ولیکي چ دا صفات نور کې راشي او چې ده پخپل د پته نشته شریف قران رحم الله او ما سره اوسه وګدا خبره ده سړي راتوي چې جهاد کتاب ګوروا ما اورتوي جہاد منی چاہے کتاب لکن لے اغیرہ دیر خشتہ کتاب کو جہاد لکن لے اما دیاغا مطالعہ کولا اماور طبی جہاد خدر مراحل دی ابتدائی مراحل, مراحل بیا چاہا ناغت درمیانی مراحل بیا آخیری مراحل نو دیکھ کتاب کې کم امرحلہ دا جہاد کم باسے کر دیں اغیرہ ست جہاد لگیا شیئن ہے نو چې څرات د اپ د چاول سکول دی بیا بیا د نه سکول دی او بیا اخر کې سکول دی څرات د اپ ته کتاب څنګه دې کړلې په ما نه کتاب وی چاې کې ابتدایي مراحل وی بی او بیا درمیانه مراحل وی بی او بیا اخیری مراحل وی میاو کنه غي څه شې په قران هغه ران شې څه په قران مې د ابتدایي مراحل لپاره مقاله کې مقاله مراحل لې او بیا یو انصرادی یو تنه شروع کړي بیا قیدې خې ملک استاده پاره بیا قیدې خې اسلامه منزل د دا پاره داپ تدایي مراحل دې بیا صورت انفال کې درمیاني مراحل دې چې میدان جنگ وبس کړي لا تو الہ مل ادوار قتبنا اجربو فوق الاماق وضربو منهم كل بنان دا وب کړي او بیچه نکت دے میدان جنگ کی انتہائی مراحل وعالمون نما غنیمت من شاید فانا لله خمسهون او بیچه کلک دا میدان د او گٹا اللذین امکننهم فی لرد یا قام الصلاة نو بیوی صورت حج دیں شو ما غطوی حیران شوید قرآن خمانگا میشه گورو امکتا خدا پتا نشتا ویدہ پکتوخو نکی گا نکا نکا نکا نکا نکا نکا نکا نکا نکا نکا نکا نکا نکا ن دغه دریم منزل چې پایې کې سلور غټه قیدی دي منزل دویم دی او قیدی پکې سلور غټه قیدی دي زफार دې اسلام ملک مسلمان ملک کې خپل اسلامي نشته فساد دي نو تبو بل ته د اسلام دعوت څنګه ور کې او مشوره خبره ده نو بار بار اورید چې ټاکسان مسلمانان شل ویژه پاکستان ته دینې ځکو چ په لاهور ايرپورټ مونی کسلل او بیسکلی نو زنجیر او ګلاس ته زنجیره چولله نو هیو رات د ګلاس ته زنجیر ولیا چولله نو غی دا ګلاس زنجیر زکا چولله چې دا خلک پټیلک ښا چې یو ګلاس حفاظت مشته نو زمنګ حفاظت په دې کې څنګه یو وقزن واپس شو او بل ډیر مشکل سره مرکز تبوت یو لارې نو شو صرف دین متاثر شوک د دلته کولرته چول اچول لے او غیتل زنجیر لگے دل لچې دا गिलास پټني کې اذان سره یونسی په اس تاک ملک یو गिलास حفاظت مشتا نو نور تسي شي دعوت ورکړي ته نور ته صحابه به خدای په خپل سمو کو نو مسلمان زمون پشان شي فایما منو بمسلمامن تم به فقد اهتدو ناغوکه هو اسلام وکنه اغه خپل شعب الله ورکوي او يسرون على انفسهم غلافه تصورلو اسلا اسلاوا د دېنه قوانین د ملک چې ملک سم ملک به سميږي د ظالم نه بدل واخله استا ملک ظالمان دی نو توجه نو د بل تسداوت ورکي ظالمان دي یو خونه ده کنه بشمار دي چا چې پر چاپ لا سترغلي اغه ظالم دی تاسو سره سودا د نوغه ظالم دی تاسو سره چې نغه سیمزمواري دی نوغه ظالم دی تاسو دې پیډه نوغه ظالم دی اغه ظلم کی په پالا زمون مل خاص کر کی زمو ملک وشپګو حکومتونه دی لکه یو حکومت نه دی فوجانو ځان له حکومت ته دی ځان له حکومت ته مویمبرانو ځان له حکومت ته دی پټوارانو ځان له حکومت دی د ډاکټرانو هسپتالونو ځان له حکومت ته د ګاردو ځان حکومت ته چا چلاس برشي ظلم کوي کټورانو خبر شل ته پولیس جنټی اندي یره دا کولیو پټو سرګو جنټی اندي دا د نوو ظلم له خبر شل س چا چلاس بر کی گی. دالم دې مظاهر د چ دومره ظلم هاره طبقه واته حکومتونه یو وین سړی وو سره له ان من باران دی غټان دی مځاغو ځان لا بات شي دا امزان لا بات شي دا کتاب سی وکړي دا سی وکړي کستا ته دا غړډاله کینې نو بيدع ظلمونو ته ګوره تاسو موږ ظلمونه کوي پریشانی کوي نو ته وا کوم کوم حکومت نزان خلاصې دا یو خلید مدلو اسلام ملک ظلم دې اسلام نشه نو ته بدل ته اصلاح صدا و پرته ټول غلط دي لګ دې نه پورې څخه بلاس راځي ظاهر دا چې تاسو بل تاسو داوت ورکه جګلام کوه جنا مکووان ظلم مکووان جهاد دی دې لپاره دکنه چې ملک ظلم ختم شي او چې سره په خپل ځالیم دی دا څنګه جهاد کوي یا یو ال دی نامونو دې نه رات کو ته علیکم القصاصو ظالمنا بدله سلور قیدی اصلاح د ملک ته پارا ظالمنا بدله واخله کته غټې نزان لیتہ دا کارول اگر تومرج الله تعالی نو یو کتابیان ومشر له سپیړه چولیو هغه به مرتق غوړي له کار کړو تا ورته ده کتابیان ومشر او اسلام ترا غل له که خاص ظلم له را غل له څلاکوله ورکه ځکه خدای عدالت مشهور دي لك په خپل عادلانو نو هغه ته جهاد کیتو غوا نو اوس کوچانو چې چاپ لاس برشل نو بیا واه خپل حال غوري پر دې خر نو ستا حال خلابې لك داول ظلم دي او دایا یاساتای چې کوم زکه ظلم ایک التا اسلام راځي اسلام راځي دا, دا دوره یو زکه د نه شلکه ظلم به ختمیږي په جهاد سره نو ته جهاد کئ مستعقل ملک اول و کا کا. نو اول اسلام وک ظلم ختم ک ته ظلم ختم سره ظاهر ده چې بیا بل دعوت پر کول شي صدا ش زمان په شانتی شه اسلام نو دي زنا کوته علیکم القصاص فی القتل فرض کړی شه ده پتا سومنه فرض کړی شه ده پتا سومنه بدلال اغسل پاو جل شو کې او سویو د نکسمړي ابل وکېسونه کې تاریخونه بکې او بل اسلام ملک کې او د قاتل طرف نو وکیل همدريږي زستا کیس کومه توبه بری کوم لګا ق استا ملک وکيلان نو واخل تراغت غټانو پر ټل ظالمان دي متو ظالم نسب بدلا واخلي پتاولېږي په ساحوي دوه خاطه مړه کړ قاتلی خاط چې قاتل نه ساسنګم راستو کوم تا کې څنګه کوم مشم دا الله قانون نه الله ظالم نه بدلوي اخلا ته ظالم وستا کې ستې شمه راستې ما مړ هو کو کوم ملک در زمزمه کیسه سوکنا کړې ظاہر ده به سوکونه نكې کا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص فرض كدا شهدا بتا بدلا غسل في القتل فوجل شوكي كم كسان وجل شونا حق قتلوش شو الحر بالحر عزاد بقتل كي كي فبدل आजाद كي والعبد بالعبد ذكر سقبلي مسلمانا اغه او زمانه جائلت كي جنگو اسلام تراغل من مڠا يوبل سرق روغ كو نو موږ به چنا ښې بدله کې سړی ولا بدلهې آزاد نه سا دا خو نفسې که نه نفسه نفسې ولا نهبللاین ال والعبد بلخورې والاب دبللاې و ساون سا نا نه بت تل کېږې په بدله د زنناانه کې دومره د چې شریت کې تخفی شته یوا کاس نه دی بلکې ټټل دي جوله چته معاف کا بهامتیکتا دړندا دا جديت او اخلاق بهامتیکتا دړندا دا چې ته زه د جديت نه قصاص د عالی کار دی دا قانون بخپل اربعاتن للولات څلور خبرې دا سې دي چاغان میرانو حاکمانو او د ملک مشرانو ته حواله دي یو بهر قصاص ته او دې څنګه مړ کړ به تا مړ کړي څانم سوګمړدا سره سره به ختمي نه دا خو دا هغه جاهلیت جنگونه شول بیا په قصاص په پخپلا اخلي نو یو خبرو قصاص غستلی چې معاف وکړه درینداله واخله درې وړو چې کوم یو شلا نو سننس د دچکا بظالم ته ورشي کړې د جنې ماف کړې نو کېدا الحر و بالحر يزاد قتل کیږي په بدله د آزاد کی ولو عقد بالعقد او غلام بقتل کیږي په بدله د غلام کی غلون او زنانه بقتل کیږي بلون صاحب او مقابلته زنانه په بدله د زنانه, دانا زنانة کی دانه چې زنانه مړوي کی به وداغه چې خزو قتل نشته دقیقه jihad کی نشته نو وي رسول الله ما شومان بنوځ نه ها کوي ما شوم جاسوسي زنانه بلو اجر نه ها کوي زنانه ارخ خلق له نمای کی بډاګان ملو اجبک ها که حرب ماहिर وی اخلق ته نخي ما شمان زنانا بډاګان د وجل نشتا فمنعوا في له من فيه شيء فاتبعوا بالمعروف وادعوا اليه باحسان فمن دين مراد قاتل له فمنعوا في له من اخيه شيء فسار سوق چې معاف کړ شدتا شیشه مین اخی هي طرف ترور خپلنا سیشه نو من مرادم قاتل لهو کی ضمیرم قاتل تراجه دې اخی هي کی ضمیرم قاتل تراجه دې پساسو چ عفو کړ شدتا دغه قاتل تا مین اخی هي غرور دادنه دلت طرف نه ور تک عفو کړې شو شيئ احساس در تفاتی، دیت کی سیسه در تفاتی، نو ٹک تک تکنه، پا غیبن صلح اوش وقت، چیزا اوزداد در تفاتی دا, دا, دا برا کئی، بید، اللہ رب العزت دو جملی ہوئی، یو فا اتباعهم بالمعروفی، واداؤنی لیه بیخسان، فا اتباعهم بالمعروف، دادی مطلب داده، چیک، دم دا ورساو توی، چته سوما معروف دستور مطابق دله مطالبه کوي فتواء ور پسیلې گېدل دي د چا پسی قاتل پسی بل معروفه په خسته طریقه چې دا ناغتوی چې مستمو زمو سولې شي دا اته مونږ له دیت ته الارا کا ماغه چې پشيخه دې لس لکا شلکا دېس لکا, لکا. چې دوه را و راکاي نوغه هغه بس به لګېدل سره ماخا الارا کا الارا آل آل د دومله پیسي هغه فورې د کوم راوړي نو بیا اټبا دا دني مطلب دا لري لګي دلي قاتل پسې لپاره د حصول د دیات بل معروفي دستور مطابق بیا په دې جمله دا مطلب شي فتقباون لګي دلي قاتل پسې د مقتول ورثاو لپاره د حصول د دیات بل معروفي دستور مطابق دا نه بس کین او سره کوم جن راوړي اوس ترتیب سره دقیق کړه دا دا باندې کې جزوات دیت په تامنه لازم شه ده او صلیم علی آل راکا دایمه جمله وی وعداو علیه او ادا کول لیدته به احسان په خسته طریقه سره ریس مطلب د ادا لازم دی په قاتل باندې د مقتول ورثه او دی تا دیت به احسان په خسته طریقه دانه چوت نمره کړ دی بل دیت کې ټال و ټول کړی غړو ته حکم دی په مقتول ورثه ته وی چې طلب کی ماروف دستور نکار واخلی قاتل ته وی اداکول کی احسان نکار واخلہ چې تا ته عفو وکړه مال شو وسخه زر ورکه کنه ذالک تخفیف من ربکم ورحم ذالک دا بل دو کارونه دي کنه قات قصاص معاف شو دیت شو عفو شو فمن عفیہ قتل تا تمافشو ذالکا دا عفو دیت تخفیف من ربکوم دا سانتیاد طرف دی رفت ساسو نا و رحمت و رحمت و په حکم که یو خواه مخصرف کساسو نا بیو خوگرانو کنا فمانه تالا بعد ذالکا فلو عذاب و نالیم بازی خلقوی کنن زر روغا بوکتو پی سی و تنوافل و بیو پیولا گوکت نا چاچی زیاده کاللہوی فلو عذاب و نالیم دا دل اسب نمبر کېږي. اقد ایک سلوکی او بیرہ پاسہ بدلا واخلی دې بچر ته چن واه عزت بینومومي بی دا پکا تروانی بیروغہ دوکړه ریسې دی واغستې او اپاسې دی به دی مړوک والله فلهو عذاب النليب ولکم فی القصاص حیاتن یا ولل ابال علکم تتقوت د دې قانون اهمیت دې کو قصاص او جون دې څنګه جون نه دا خړې یو مقتول مرد دیکھ اب من کساز کی اوتن مرد دا خودو مرشلل اللہ وی حیاتن دیکھ قانون کساز و جوند دیکھ یاو لیلالباب ایو قلمان دو ایو قلمان دو دینا اب یاو لیلالباب بولی وی یا یو حنیاس ندی ویلی جکہ کمکل شرح پدی نپیگی کنا شتی کسنگ جوند دیکھ اگر یوتناغ مرشو بولر پسی دالالا تیسنگ حیات تیکھ لیکن دلته شرط لگول لے یو لالباق اقل من سره پویږي چې دا یو خمر شو لیکن سار وخت ورکل محفوظ پاتش بدلاغاسته اوس که بدل نه خلوب نو دې مقتول ورسه لاس برشه دمره دزوک دی قتل کو به دد لاس برشه نو دې قتل کا دا یو بل ولی ولی ولی قصاصه غسته وي زیب مسئله په زیر او کاو بس بسټیک د یو تن مږ نه مړی کړ او هغه پارې شي خبرې ختم ده او دغ شانې ی نو بیا به بیاغلاس بر کېږي نو ستا نه ي سا وس بر کېږي دغ نه بهول داغ غ ټول کلیلاړ ځ کوي کوم فیل کاس مطلب واخلی ډیم ترتی له مادهوي کوم فیل ک سااس حیاتون بیا بهڅقطونه نه کوږ تو پک په واخلي یا دا سړی مه سوچ به کې ز دونه ساار به پان کېږو بیا بسکیې په تاقاته غووم بچ شې او بچ ډوړه بسکل کړه د ټوپک رواغ سفران کې علماء عدالت شری نظام دې اسلامی قانون دې قصاص هغه دې ز علماء دا سړي لیکن اسلامی قانون دې به معنا قصاص غشته کې ما په پنځ کې ما بولې نو ډېر او کاوشه او که قانون نشته زموره پنځ او ور کوم یو کال ته وجیل تیر کومه کیسونه به وکم ګوي ما چوکي ا جاوې کوي نو سپې کور ته او بس جړګولې دي چې زما دا غدا ته آرام شي ته مې څه مراده چې قانون ني کنا به قتل منه جرأت کوي نو دیو مړ شي سربديو مړ کیږي اګه قانون یې کنا ډټو پک واغسته دې بازار راوي چې دا یو عادي وجليل ندي دا سمالون لوم دي دې بازار راغې چې بازار راغې نو هغه هم بچو دي هم بچ ذکر الله و یولکم فی القصاص حیات یا اول الالباب یا قل من ذو لعلکم تتقون دله پاره چې تو دینه ځان بچی کنه دیم قانون مال تقسیم کای د شریعت مطابق ولی چې ملک د قتل او جنگونه دا وده ناراضی کنه یو زمان مال شندرا کړي ولی مال اندرا کړي ولی زما یې سه ګستره ولی زما یې سه قبضه تقسیم استینه ده کله جنگو نشی چې جنگو لسلام ک اسلام نشته نو تو بل سر jihad سوکه هغه ته د اسلام دعوت څور کی نو ظالمنا بدلا واخلا ګو دوم مالونه د شریعت مطابق تقسیم کا مال بسامل ک اسلام عظیم کتم علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترك خیرا للوصیه للوالدین والاقربین د دې آیات کجنه مفسرین وای د میراث قانون لا نو راغلیک په حکم دا چې تن لري او دا غمال شتات مال پادرې دې دا مورا پلارش دارانو د دا پاره وصیتو کې کومه کله چې بیا میراث حکم راغی پیدایتون منسوخ شول د ځین علماء کرامو ایت پیدایتون منسوخ لا وصیت له الله مور اپلار به رشداران رسیدارنده پاره اسی مقرر کړی مور ل پاره داسې دا اپلار ل داسې دا نور ل داسې زول ل داسې چې سیمو قررش کې نو استاد وصیت ته حاجت نشتا دیو چې دایات منسوخ کړي لا وصیت ل وارثین اذن علماء نه دایات منسوخ نه دی دا غریو داسې دا معنی کې دی چې دایات دا پخپل په ځے پات کې شي اګه د چې سره مړکیږي دا مال دی نو درې مېسه کې د حق شته چې دی وصیتو کې بسولس کې دا وصیت یې مور پلاټو کې له دې مور پلار دپار وصیت دا هڅې نه دی لا وصیت له وارثین چې زما مور با 200000 مور لور کړې یا 100000 پلار لور کړې 200000 مزول لور کړې 200000 ملور لور کړې نو دا خبره هغې ټاکه منسوخ تله وصیت له وارثین لیکن دا بل خبره په دې کې دا ده چې دوه لپاره وصیت مو کا او دو ته وکا چې ګوره تاسو د مال په دې ترتیب تر تر تر سره ورکئ یا جماعت کل مال د شریعت قانون مطابق د میراث مطابق تقسیم کئ نو دا د دوه خبره نو آیات به منسوخ نه لري څه مطلب وصیت تو کئ ورث مور خپلار ځما مال ګوره د شریعت مطابق تقسیم کای یا ځما اصل ستې نو دی دی ترتیب سره ور کوي بیاو سهارځ مشتا بیاو ایثارځ مشتا ازن علماء ویو بل مطلب د بیانې درې چې دا آیات د هغه چې حق کې دي چې هغه مور خپل کافر دي د میراث حقداران نه دي ځکه موانئ او د ارث کې یو چين راغا اختلاف ته دین دینو ده دی مسلمان دی بل کافر دی نو مسلمان او کافر دی یو بل میراث نشا غسته وسړې مړکیږي دا مو راپلاره کافر دی میراث ونی نشا غسته لیکن دا د چې غول فڅو شته چې زمما مور حق ونيشته کافر ده یعمانه پلار حق ونيشته کافر دی لیکن لږ شو وله نو بیا بیا هم و ټیک دی د درې وړه مطلب وړ منخ کوو نه دا ختيات په خپل په ځای شي او داسې معنا وشي چې ابل آیات سره نه سره د هغې تکرون را نه او مع و مشي مونږ و مه پلار لپاره دي او نه کوي که نه مه پلار تهدي و کي چې مال داس صی تقسیم کوي دا نه جمهور بدوم را خپل لار بدوم را خپل یو ته لپاره دی نه کوي لیکن هغه ته دی وصیت کی ځکه څار رکاوٹ به دوه کوي کنه بارا سړی خورکاवट نه کوي رکاوٹ به دوه کوي الله وکتم علیت اذا حضر احدكم الموت فليترك شيه پتہ سمنه شيء الوصيه وصيت كلا اذا حضر احدكم الموت كلا تراشي او قست او استمر ان ترك خيره التطريخي مال مال نشته نه به خبر اخلاص ده مال شتا به وصيت وکنه چا ته پار دل والدين مور خپل ط مور خپل تو وصيت وکي کی شروع ده مور خپل د پاره وصيت وکي او ورستو دل والدين مور خپل ط او خپل رشتہ دارانو ته کوي بل معروف دستور مطابق فقا على المتقين ده حق تقو متقين من النبي السلامون داوري کنا حدیث کوم رازي شیطان سره خبر دا خبره ده قابل د وصيت نو هغه مناسب نه دي چې هغه منه درې شي او دا وسه ته سره لیک نیوي او دې لیک ځان سره دی کی دي کنه اوس وسه ته بیا دغه وسه کی تبدیلی راوښتل دا ګناه ده ها علما لیک یو قسم یو وسه داسې دی چې تبدیلی راوښته شي اسوک چې مړکی غا نه پوه ده اڇات چې وسه تک نه غا پوه ده خو لا ګور سره سوگمڈکی گو ناپو نا دے او چاہتا وشیت کنیم آغا پو دے او سو وشیتی ہوکا ناپو اپو اتاسی دے سوزمڈکی گو ما زمان دمرا مال بچے انداز شما ورکی دمرا وصخات ورکی او منو اداکاروکی دمرا اداکاروکی دمرا اداکاروکی طول ټول د و رواجون د بیدات و وشیت ہوکا پا دیکی دے تبدیلی کولش دیکی دے تبدیلی ہوکی. د وې ک دومره مرس لو دومره چجممات کو لکوو دومره پلار ولاکوو دومره پانکلو وکه د بنا ووسیتې نه دی کړی بیا تبلی کوي ی وای چې وسیې کړ دی زوخوا کې مووجودو زه قسم کو ما ته یت کړ دی او دومره پقیماته کړ دی دا قسم خود ټیک ته چې وسییت دته کړ دی دو سره لک ټک چېلا پهې نظان له واخلی نو من بد د لهغ بعد د ما سر هونمما اسمله دی داکار بنا کئی. اللہ اللہ اللہ دے. دے دا کارونه کوي او ست الله حکم وي دا يا ساتي چې الله احکام کوت نیول په کار نور معاملہ کې الله غفور الرحیم دی لیکن دې کې کوت ول نه برداشت کوي نو دې دا خبره ده فم بدلوه بعد ما سمعوه پساکس بدل کدا وصیت ورسد او ورې دونه فین ما يشبه على الذين يبدلونه هغه او هغه همړ شو روستو څو تبدیلې کوي ګنا په هغه کما ته داسې ویلی ما ته داسې ویلی ان الله سميع عليم دموایا چې د مړوا دغه کسو دیو نژو بل څوک مشته درمیان کې ان الله سميع عليم یقینا الله غوړي دپوا الله غوړي دپو مستغفر ترنه پوي کې تبديلی مو کا وقت فمن خاف من موصن جنفا او اسم او اسم من فاسلح بينهم څوک چیرې د وصیت کوون کې نه نو تغار تبدیلی دا صداوی اجازت تشتف مخکنه تبدیلی چاره سې وشاتکړ دی نو یی کی اجازه نشتا او دا سې چې وشاتکړل خطا شوي دی خطان یا قصدن غل په شوي دا نو پای کی به ته تبدیل کوله شي کنه الله رب العزت وی فمن خافا سوتیرگی ممو سندو وشاتکون کنا د نورو رسام راستل قرآن مرسل الخافنا امې مو مراد د مراد ما مراد شو چې ته كون کې ده هغه ملان ته وي لیکن دلته ملان غلطه دی وژنه او اسمن یا قصدن نو جنافن د چا نه ملان وک بل طرف ته غلطه دی وژنه او اسمن یا قصدن یو کار وک چې هغه تكنه آمدن یو کارو وک نو جنافن ختای سره ظلم ته نوشه او اسمن قصدن گناو کو غلطی وکړه نو فاصله فا ح بینهم ته جوړه وکړه اسمله و دې کې ګنا نشته چې وصیت خدا سی کړو لیکن دا سټیک نه دا, دا سی پکاره دا اره طریقه شی خلاف الشرع طریقه و به شریعت ترایشت یا zarar پکه ورثا و تا د شهادت طرف ته خبر راوستان ان الله غفور رحیم الله بخوند کې میروبان دی کنه د دې نه درم قانون دی روزن اصل او پسې ژوندن د هغه احکام دا اصله پاره دا چې عقل کول د نفس ته پاره ولې د جهادې صدق کنه خار وتا دشي وخت کې چې به وبن ویلاویږي تبوک تتلونه وبن وی خوراک کيده نخرق نشتم نه احزاب کيده خوراک نشتم کستا لکه تجربه شي کنه د نفس قابو کول شي نو تاسو نه بالکل سمصيبت نشته څار ملوم کوره ماخامم کوره روزم کوره د دې کې تا ځان قابو کمن وچ مشقت کنه به وخم قابو کول شي حکه دې کې د ځان قابو نه کمن مشقت کوي به سقابو کوي او مشقت هم یو بلغان نه لګومي د دوه اړخوي نو اسل د نفس لا پارادوکس کلا کول د نفس دا احکام الله رلګي له لا کوله د نفس چې کله ښه رځته د فار د کنو اول یوازې ده نه چې سړی په لوګه تیرولو باندې عادت شي یوازې ده نه بلکې دې کې دې لوګه تیرولو داوم شي داستا اسل ده نفسو مشلا ځکه حلال شیذونو نه دې ځن دان بچکول ما شي سار به خو دې حرامونو نه دان بچول شي روزه حلال شنو پريدي خوراك سقاد دا حلال دي خپل بي بيسلام ملا وي حلال دي د پري خودل چې حلال پريدي نو سبا خودي حرام پري خودو ته په تر قولاته ار دي نو حلال خوراک نخوري ولی الله وي اللي مخرا نو سار چې د پلاس باندې حرام خوراک راځي دي و نه خوري دا خزه حلال ادلك نه الله وي اللي دا دیو ته نن نسځي کېږي نو سار حرام ته نن نسځي کېږي کنه نو دا هر سره جن نفس یان غت تسبوت ایک لکھوالے دے یاو الذين امنوا ایمانا نو کتب علیکم الصیام فرض کڑشی دا الذين من قبلكم پشان دے اگے چ دا, دا فرض کڑشی وا پغنو منو منے لعلکم تتقون جن مفسرین لکی کما کوتب کی تشبیہ دا سمنہ فرض دالے سنگم وڑن منو منے فرض وا دا تشبیہ بس شگیرا جن وئی چ فقطت فرجیت کدا تاسو نړۍ فرض دي نو مخکلمونو فرض وي پر نشانکي ګایما دا فرض په خانو م ادا کړ دي فقط فرضیت کې یاش پښمار کې ده لکن مراد تن ايامه 20 دي دی اغه درسه ما سوالسه ما 15 سم یا چې نغه د رمضان مراد تن اقال دي متعدد ومن قبلكم تمام متون تأشاره دعونا معلومات داشتلا كي مزده نده هم ومخكنو متون منه هوا لیکن اغا ده اوقات خدا هوا ترتيمون بدلو كامان دومزونا كامان دري روجه هم ده وقت كمخكنو منه هوا فرضوا ولی ذكا خدا اندرون شده کله چې عقیده اندرونی شي نو دا څه کارون په دمو نه کله مون کېدو کنه چې غو بالکل باطنی خبره لکه ایمان ده باطن سره تعلق ته او چې څه په تدیدې سره کېدنه میمنشته وکنه نو موږ شریعت کې باز احکام داسې کې خدل چې غو بالکل باطنی دي لکه څنګه ایمان پته نه لګي دقه شانتي دی روزه پته نه لګي کنه داسړه روزه دار دنه څه پته را دته له پټ دې کې خلاص کې به راځي دویچې زموږه مومنه ما د پټ شرکې پټ کفر کړي دارنګه عزت ذلت مالک هغه غیر الله غريم متصف ठरل خدای اعمال دسيو کی چې جو مزګي زکات ور کوي حج کی دا کار کوي او دا ټیک ډیره دا خو کار مومنان کې دا ظاهري اعمال پرې من دلالت کوي دارنګه روزه دا موږ متصف پاتره د سړې ته نصار باندې ورستو خراب به کور پټځه کې چیس کوله ناشته کړ دا په ما پټ کور پراکو نه کوي موندا څه بټره لکه سارغانچ ګورو پښمنی لا پاسېدلله روزماتې د سټرخان مینه ناسته مځ دې روزادار دي اې دې به خپل مینه ماره نه سل لا ظاهر ما پښمنه هم کړله ما خام د تل خال مینه ناسته د تخور د نشي ویل کنه وداله پاره د کلکوالی د نفس کلکشه مطلب داده چه جهاد که وقت سار راځي ارازی، تند ارازی، مشاقت پر ارازی، خوراک پنید. ایس تا دین الواری عادت ای کنا. دنیو جنا علماء لکی دومره خوراکونه نی په کار چې سار بیر نی منده کی گئی سار نی منده ته گئی یو تیم مند و دری قسمه خوراکونه دی کئی نو سار بیر نشتا دی پریشانه دی. ضرورت مطابق خوراک کوا لی اس پریشانه دېش پریشانی نشته فزان له یو مقدار مقرر کا چیرې دمرې روټې بزخرم دا نو لګې یو ک ډېرې تاکوم راخرم نو تاسو نشه پریشانی ناراضي بیا لیکن کله ډېرې نو ته دمرې اخري به کم کمې نو به تاسو پریشانی مطلب داده چې ډوړ ډېر شته ډېر دی پرته وې دن لا ساخه ته خواګه د بیر سامان یو ک لګږي ډېر سيزونی دا ځان له مقدار مقرر کړه دا قل منسړي نه خاله اقامه قل شي نه خاله دا چې سمرې ته دی او تا واخره سمرې چوخړه نه دا سي نه پکار چې سمرې چوخړه نبي علي سلام هم د دې لپاره یو ترتیب خدلې هغه دا خدلې چینه ما تاسو خوراک تکي نیمه وبوت تکي نیمه سات تکي چې دې आदेश وي خهټه او خوراک دککو او بک کند و منده کی سا جانه اللہ جانه سا جانه اللہ جانه دیچه اینو آگا پاسدو کی ناستو کی اگا دیرونی مشقتی دادا چه خخ برا دادا خخ برا نبیار السلام کم وصیت کرده او حاکیمان کوم وي سال لیو اندازه مقرر حیوانات تو شانت خوراک چه سمر پوما خوراک اگا و خروبیابا اگر نفس ببکی نو بس که دا دا نه ندلک 얼که اندازہ پکارلا دا شوشه دا چاول دي تا نن اندازہ پکارلا چرہ بتهره مثال 20 نوړې دي اقا 20 دا غټ خانک پلو ته تا تا اکوډیکونه پلهټه تا 20 نو اي کو 110 ګوڑې دي توزه یو ګوڑه دو دو ډوړې خورم کلهس پرتی تا قدو خورم دا به بدن پر فیدو مور کئ اته وکړه کومه ا کو زیاته دا بدن لپاره نقصان ورکی ولی هغه میدی منه بوږ راغی دا لي 2 كيلو تیلای دا اته 5 كيلو وا چککته په راته هیڅ فائدہ مانی هیڅ بشل اګه 2 دا اګه 2 كيلو وزن شي په کې واچي نو फायदा شو او تیلای دے 2 كيلو دا اته 5 كيلو واچي نقصان شو میډه دومره غوښی شي دے اته دومره خانا کوته دن نه کی هغه زاید چې هغه اوس هغه ایثار کی اګه از مون لغوتا زه پرې نه خدلکه زه کارک دننه چور لیازمي چور لوغه لتاخو زه خو خنه دي ته زه پرې خنه دي مله مېدا حزن کيو کیسار کی بیا ډقارې خيږي او بس بده هلي په تا لنګونه خړلوي مې دې کسمول زه دې پرې خه و زه نه سړې بارټه سره پورې دکې نو لاري مونې تونسيو کپړې لمديشيو داتلو شي هغه چلو شي اباز وي دومره زورای شي ما د غ نه شي او ن کپېلم دی شي میده چې څومره دن نه برد شکولې شي اکو مهشیور ته غځول په کار دی رې مقصوم دغه دی چې تاال <سؤال> د خوراک چل <سؤال> دا شي کوباکو مسیامو کم کو دا اخپل <سؤال> مع تختو ته خدل په کار دي کوروو کې داې دان مطلب نه دی چې زه شوم تا دخوراک نه را کوم خو دانله مقرر که چې دوخورې که درې خوړی لور خورري نو بیا بدن برابری کنا ذکر چی بدن تدا پتا دا چی بمیدی تا چو اس پا دومر شیر آجی تیار شورتا او اس میدی پته پتا نشتی چی به سوچ کی دا چی رج دور روٹے بر آجی که دری بر آجی که سلور بر آجی که پریشانی دکنه دا نو تموم پریشانه نیدوم پریشانه او ساتا پتا لست ملمان را جی چی لست راغ لطور تا تیاری او چې لستی اور پزی شل راغله پریشانی نه کنلا تک شان نه مهدی ته هم پریشانی دا روزه د دې استاد لپاره دا یا ایو ال دینا من کوتی علیکم وصیام کما کوتی واللذین من قبلکم لعلکم تتقون هياما معبودات غیرګه ما ټول کال نه دي روزه راغله نو ټوله حق کال نه دی یومیاشته لکه فمن کان منکم مریضان خا او چه نوغه تسلی ورکی کنه خراکی ته تسلی ورکي او سره خراکی وک نه بغیر گزاره نه کیږي نه ته تسليده يا مام محدودات لګر دي د مړه دا لډشي يا دوشي دابل لډشي خراکی ته تسلين ايام محدودات ته او مسافر ته تسلي نو فائده تم مين ايام اوخر فائده تم مين ايام اوخر یو تن چېنااک نا جوړه د یارم میاشت راله ز کوم دخ نا جوړه الله ویل دی کو تیبا او دی ک پور راپورې نهشي کې دی الله و نه که نا جوړی مسافر د اجمنې بڅنګه کوم جممات بمت بهڅنګه کوم الله و که په سفر من نفاید د تون می یا می نوخار نو لازم دی په د من شماار د ور نوروڅوک چې تاسو کې نا جوړه یا په سفرفاید د تون عليه عده من ايام اخرى لازم نه پدمن شمار دروز نورو واستانو دا حتیک ته تسلش لا مسافر ته تا مریض ته چې خشلی راته ایتو کور ته علیه منسی عادت ته من نو فائده تم ايام نو وخت او داسه مریضان دي چې او کې دا امکان نيشتل کې تخشلی یا خیال دادی چی چې د الله چیتوان چې من ایا منو خار روجی مناسا روجی کار مناسا روستو نسا یو خو روستو مریضیم لیکن همان کانو مینکم مریضا فو رمضان کی نو اللہ وی مافخونی دی کنن فایدتو من ایا منو خار روستو نسا دے بدای سوچ کی کنا چی ووس نیشم نسلی اینو روستو وسنگو نسا اغلی بارت تسلیم وعلا اللذین ایتوکو نهو فی دیتون طعام مسکین دې معنی زنه ولما اشکالات کیو بیا جوابات کیلوې لاندځکې لکه او تفسيرونه کیه وزه هاتونه کی هغه دې وجنه چې والل دین یوتقنه سرګن لفظ داده پاکستان منی چې طاقت لري د روزې نسل فديه عمر بدل د طام مسكين پاداک مسكينا نو ظاهر دا مطلب دای چو روجب اوم او د دیغی فیدی با اوم ورکی تاو دوال کارو نشلو یرا روجب اوم نسو پتولا که او چاک طاقت نشتین و اغنی دوارا لارد دا اغنی نده روجی نسی و نده فیدی ورکی او چا طاقت نشتین و روجب اوم نسی فیدی با اوم ورکی دردی وجه نه زن وی چی وی خی چ موندا سی ووی چې صدر د اسلام کې دغه حکومت چې روزه راغ روزه را نو دو خبرې وک خبر خبر یو خبره داوا چې روزه بنسئ او بل خبره داوا چې دمر فدیه به هم د روزه ورکوې دوه خبرې دې نو بیا یو حکم پاتیش روزه نسل او فدیه ولا خبره منسوخ څه دی ولا خبره چې څار ورځې او نسله هغه مرفيدیه نشته زنه ولا ماده وی چې یو بل خبرو کوي هغه دا واللذین یتیکونه هغه کسان چې طاقت لري د ورځې نسل او ورځې او ورپسې فدیه دی ورکی چې موږ ورته سرسایا او فطرانه دا ویل کړ په داسې دا نه دی چې څوک چې ورځې نسې څومره ورځې او نسلې نو دومره به دی فدیه ورکی بلکه دا دا روجه و نسلانو شکرانی د مندی دی فیدیا ورکی ویدینا سرسایه مراد دا کیا مراد دی سرسایه مراد دا او مراد دا دا آوزن علماء وید چینا ترتیب او طریقه دا دا چی لفظ دا سراوڑی یوز ایک اجمالی دیگه بلد ایک تفصیل وید او دارنگی ډیرو و ته و تشامیل نو لفظ دا سراوڑ دیگه چ هغه حکومت هم شاملېږي د فطراني هم شاملېږي او چا چې بالکل د روجو طاقت نشته ناغت هم شاملېږي نو بیا مطلب دا شي غلط لام مقدر دیوال الذين لا يطيقونه اپا کسانو مني چې طاقت نه لري د روجه نسلو فدیه ته دغه بدل کې د شور کې فدیه ور کې د تاسوره نصاب بالکل اخیری آیات تاسو ګورئ سورته النساء کله ن معنی در سکول د فارا س حرف چې هغه سوره نساء کله چې مایده شروع کیږي دنه مخکې سوره نساء ده الله وی بالکل اخری آیاته سوره نساء يبين الله لكم ان تجلوا کاوس بیان کوم چې گمراه شي الله گمراه دي پر بیان کوي الله دا قران هدل للمتقين ده کنه هدل ده لزلالت ته دا هدایت لپاره د تخوا پرزګاری د دپاره د مرې دپرهونه د راغې. نودلته سرګه یاد نه دا مععلمېږې چې ان تظللو او مفسیې م لا مقدر دی شې دا بیانات میتهته وکړل الله تظللو سر ودل ته لا مقدر د والله نه لا ی تکو نهطاقته رو نه لري مطلب حامله زنانه دا بچی مړ کېږي مزیاز دناانه ده. دارو جن نسینو بچې مرګي دي بدن ته تکلیف ته خپل بوډا ده مریض سړی ده بیا دا داو داو ته دا دا دا دا دا تسلی شو شو ته تسلی شو فمن تا تا وا خیرن فوا خیر, خیر لهو اچاچه خوشالۍ سره وکړی نی کې نه داغه د پاره غوړه مریض دې روزي او نسله ده به ده کنه اجازه تو رشته مسافر ده اجازت ور پښته لیکن روزه ونه سلندل لپاره غورا دا تاسو مو خیرلکم او چا چې روزه ونه سلنه دله لپاره دل غورا دا کې ګر نسلو نخلاشته توا به ډېر دي مشقت سره ان كنتم تعلمون اوس دایې کوتي علیکم الصيام ادي داو یامه محدودات اوس د تعین کی کنه کوتي علیکم الصيام مو سوم ردی ایام محدودات ایام محدودات تی خودکم دی خود کم میشتی دوم اجمال لکه کړ نو دی هر تفصيل چې دا ايام محدودات هغه شهر د رمضان دا اوvarphi مش د بکرون صلی الله علیه وسلم اشاره کړ د اشار ها قزا ها قزا یو کم کړی پدې دا مطلب دا د چې میاش اسلامي 2930 خيجي لیکن د کت څونه راځل کت او يهود راپاسل اسلامیم یشوا 29 30 24 نرازی اگے فروری دے 28 دا چرے فروری دے 28 خلاف ذکر دبیلی اسلامیک خالف الیهود والنصارى ولتیدن شد عداوۃ للاشد عداوۃ للذین من الیهود تو نستغف عداوت کے یہود دی سر دشمنے کول سقه د ود دوده ما هو 29 31 کړه او اسلام کې چې ناغه 29 ته او 30 ته وکړه میاشتو 29 سودا مې د کا مشله تا منه خو 30 نه دي تا منه خو میاشته چې نه میاشته د انې ولیکته سجې بنه سي تا ته میاشت پنسي چیرې میاشت بنته نو میاشته ولا سره کړه کله میاشتو 29 شي او کله 30 او زنه پک کې چې څو چې شیخ خان غوډه راپاسي هغه به روج نه سهم لګا یره زموږه روجا یو خطلا خطلا. دا دا کم شي ولګ ها دا نه ویل بس 29 وخت لا او 30 وخت ها د 280 نه خېجل نو دا یو روجا کم ده بین نیول فرض دي ما غا یمو محدودت کوم دیغه شهر رمضان غدا شي جده دغه شهر د رمضان دا رمضان و د در رمض نوید. او رمض عام طور من اطلاقون چکیگی آقای پا دو سیزونو کیگی لکه. دو سیزونو بند که نو یو دا سوزیدولو په پده که گناه سوزی. شل که گناهونا سوزی. چکل گناهونا سوزی ده که نیکای بس تکای نینال حسنات جو زیبن गुनाونه څنګه سوځي دا ترتيب سره دغه ترتیب دغه ده کئنه ان الحسنات يذيبن السيئات गुनाونه څنګه سوځي روزي دستګري جي نسي دا غناونه مافتي شپېن تراويک موزونه القدر کې حديث کراجي کئنه منرا منصا من رمضان منصا رمضان ایمان او احتسابا نغفر تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانه وإحتساباً وفر لهما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر وظاهر ده چه ده دره كارونه ده شده تي ده كي گناهون ختميه یا ده فرض روجه فرض كده من انتهاي قرمي وقت انتهاي قرمي نده نروجه وحكم راغه زكا ده رمضان وي گناهونه پاكي سوزي ختميه چ ګناونه ختميږي را خپل ګناونه ختم ک شهر رمضان میا شهر رمضان الذی انزل فيه القرآن آغ چې نازل کړه شی د پایک قرآن نయోజک والله ان انزلناه فی ليله القدر عدلته انزل فيه القرآن دغه مطلب دی مطلب داده چې دلته شهر ویلي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن الته ليل وندر شهر وليل يوبترو منافسه منافات نيست لك ليل فشار قرات ليش ليك سهرج نيست لك يوبل د ستك ويل ويت بهو اسكال برات دلت دي دي مياش كي اون دي لقيل القدر نو ليله القدر رمضان ك شو كن خبر في ليله القدر دا ليله القدر دا نو شهر رمضان ندی اونځل فيه القران قران په ليله القدر کراغل وکړه ولله ليله القدر هغه کوم ده کړه هغه په رمضان کېره او رمضان اخيري عشرات به اخيري هغه تا قرجه او شروع په رمضان کې شويدا ليله القدر کې شویدا مکمل هغه په رمضان کې پزمه کې تنه درغه ته یس کال کراغلې اقران شروع شویدل اقرا باسم ربك الذي خلقنا شورو شو دې او واتكو يومن ترجعون فيه لله پدېمره ختم شوې ده د یو کې تې اسکار لګیدللی مطلب دا ده چې شورو په ليله تلقدر کې ده او دا ليله تلقدر پر رمضان کې او بیا پدې رستو چې نغته اسکار لګیدل دي نو د کې سهارو دښته رمضان میاشت رمضان الذي انزل فيه القرآن. اګه چې نازل کړي شه د پدې کې قرآن یعنی ابتدا د قرآن پدې کې شویلہ قرآن نوم نوم د الله رب ال عزت د کلام دی او دا ډیر زونو کې قرآن کراغلې قرآن نوم اګه ډیر ځونه کراغلې بلوا قرآن مجید انه لقران کریم سوره واقعې کې بلوا قرآن مجید سوره بروج کې نورم قران کې ډیر زوونه کراغلې د تا قرآن اول وی علماوی دا د قرأنه محفوظ دی هغه شته جمع ته نو دې کوم سوراتون آیاتون جمع دي دی کنه د کچانو هغه سوراتون را جمع دي 114 سو سوراتون دي آیاتون هم دي نو دا یو مجموعات د سوراتون او آیاتون ده نقران د قرائانا غستې شوی دی او قران دا معنا د جمع کول سره دی نو د دې کې آیاتونه سورته نه جمع دي یاتې راغل دا دا مونږ ورته وکړو قران جوزېواله ظاهر تبېون د قمانه لک على اخلاق دین او اخلاق چې ماده دا, دا کینو بهون معنا په جمع کې برتل کنا یو حاجی قران دیغه ول قران غی ته ست وذو کوی حاجی عمره یو سفر کیو زیکړ کنه دی کوم دې مزامین چنغه یو زی او د احکامو دا ذکر ته قران وای اونزل فی القران للناس دا ہدایت لپاره د خلق او من الهدای دو ټتي کیسه مطلب دی هدل لناس او به بینات من الهدى مطلب دا دی ہدایت لپاره د خلکو او بینات من الهدى واضح احکام یو بهینات تک دي او یو دلته چې هغه هدن تک دي دواړو مطلبونه مفسرین وی هغه قریب قریب دی لیکن کده یو مانات د بل نه لغونه جدا واخلي نو د دو دوړو الفاظو فایده به سرګند شي چې دا څه کو دوړو الفاظ راوړ دي چې یو دا مطلب ده, ده بل دا مطلب ده دو بينات نمبرات ته نو ا قاید واخلا او هدن نمبرات ته نو فروع او احکام واخلا نو بیا خبر ادا شي چې الله رب العزت بجناب عقيدي خبرې په دې کې او هدن فروع په دې کې فروعي مسائل په دې کې تبل کتاب تک محتاج انیب چې 스타 قید به بدی کی او فرو به تو یو بل زنا راخلی دا غدل نست او تیبیانا لکل شید تفسیلا لکل شید ده مطلب مفسرین دا وی چې انزل فی القران هدی الناس هغه خبر چې قران کې دی اغیت اشراد و بینات من الهدى د تیرې شوی کتابونو د هدايت خبري پکوم دي مصدقا لما بين يديه دني خبره داسي دي چې مککنو کتابونو چې موجود وې داغه سره متعلق دی داغه تشکيري پکوم شتات نو داړه مطلبونه ټیکته هدل الناس دګه قائد دی هدل الناس په دې کې د قران مسائل دي و بینات من الهدى دیکو فرودي دی او دیکدې تیرې شوی کتابونو د هدايت خبرې دي والفرقان او فرق قوم کې معجزې په مابېند حق او باطل دا دي کنه چې دا خبر یا خو د قران نوم دی، یا هغه اضافي خبرې چې الله رب العزت نبی له سلام تسمهوجات دا شوړ کړي چې هغه حق او باطل مابین کې هغه سره تمیز کړي والفرقان افارض كون کې موجه دې په مابې نه حق او د باطل الله او فمن من منكم شهرا نو دا دې د دین میاشتې عزمات شپه نذول د قران سره نو دا موږ وڅتایم چې په دې کې قران راغله لہاځته دې سره تعلق ساتي ته مو چت شي قران سره تعلق ساتي چتې کیما دا کیسه دا موږ شوڅت اسلا ټول مسلمانان ته حکم دی په دې کې روزي نه زایر ده اچتش لگنه ولی اچتش لگنه قرآن پر آغل لی نا قرآن پر آغل لی نو ده دیم شرافت و وجد نزول ده قرآن نو استابهم تاتبهم شرافت میلوشی آیات منگرادولی فیهی ذکرکم تا دی کساو شرافت تی عزمت تی خیرکم من تعلم القرآن و علم اشراف امتی حمرت القرآن مالاوی فمن چهید منکو مشارف اليسون څوک چې حاضر شو سم مطلب مین کوم د تاسو نه شهیدمانه پوسو فاتورتو لګیدا دا میش چا مونږ راغله پوسو فاتورتو لګیدا فل يسم نو غي روزونه سکنه فمن شهیدا څوک چې حاضر شو سم مطلب د دې چاته په تو لګیدا چې رمضان راغ او فل يسم نو د دې روزونه د امر شولت ومن کان مریضن او ولا او على نو فعدت من ایام نخ د دې مخکې وو ذکر شې د دوباله صحه جت ده دي دوباله صحه جت به الله دا, دا سویلو کړه فمن كان مريضا ولا سفر نفائده من ايام اخر نو دل ته بیا څه ضرورت چې من كان مريضا ولا سفر نفائده من ايام اخر مفصلین وي ډېر خبرې کوي لیکن اسانه خبره پکه او زیاته مناسب دی آیات سردا ده چې دا تکرار د دې وجنه دي چې برا ذکر و کتبا علیکم و سیام او دارنگا یامم معدودات نو بیا خیال دا غی مریضانوی چی کتبا علیکم و سیام را غی نو مونگ بنویی او کنا. نو داتی نو فمن کانا من کم مریضانو علا سفرین فعیدتو من ایا من اخر کتا دوبارا بیا حکم را غی فمن شهیده من کم شارف اليسوم نو خیال دا غی اغی شسنا بستا شو برا غلا. ب بره او خ دا کسان مستاسنا شوووکه ته بیا حکم راغ چې دا منڅوخ شو پهخت پاختته مریض کې مسافر کې او که نه باقی دی دکه حکم راغې فمن چااهده منکو مشارف فسوک چاته چې پتولې د د میاشتې ې ر نه شي نوکه مریض ته په تولې دا مسااف ته په توله د غباره کوم دا حکم دی نو بیا دوباره ځکه د کامر دوباره شوی نو اشتسنا زکر دواره راغ لها ومن کان منكم ومن کان مریضن ولا سفرین فعدتون من ایامی نخر یریدوا اللہ بیکم اليسر ولا یریدوا بیکم اليسر ولی تکملوا لعدتا ولی تکبروا اللہ ما حداكم ولا علاكم تشکرون اس خدا یو دل کرخی دی لیکن تمام و احکام په محکنو تا پک اشارہ دا یریدوا اللہ بیکم اليسر یو ولا یریدوا بیکم اليسر دعا ولی تکملوا لعدتا دری و وک ولعکم او والله علما هداکم خبر مسافر تا مریض تا فوري دمن فرض نه يريد الله بكم اليسرا اي مسافر نو مریض میلر اکړه یوره د الله بكم اليسر دا خبره چې مونږه هزار ورځې متعين نکړي رمضان قضا شو نو ځکه دا اخیری لس اولی لس یا ځکه دا کې به تاسو پوره کوی نو ولا یرید بكم العسر تعین د قضا د ورځونو ک پوره کال کې تڅ وخت نه سي رفعت دم من ايام اخر ديل پارداش ولا يريد بكم اليسر معاولنه علت مريض مسافر سره ولا گدل يريد الله بكم اليسر ادم ولا يريد بكم اليسر طاين د ايام اونك جس پروژه قداش لي نفلان کي وقت ونسي كنين نونه بين کي گينا فكار دزر ونسي روزينا مخک مكيون نسلي نو زکا ولا یوریدو بکمول عسر راغیک او دا قضا میں ولی لازم کردی که نو دیل پارا ولی تکملو لعید داتا چی میاش پورشی ولی که قضا نی نو بیخ استاسو دا ناقص شکنن خبر پورا نشوان نو ولی تکملو لعید داتا او من لازم که پتاسو من دا فرضیت دادی دا حکم م ولې راشته په من شااهده منکو, منکو مشارهفلسوم دی دپاره چې لقبر الله د توقببر الله که نه اللهه کوم دا حکم میزه ک راشته او ې تااسته وکه لا ظې ک په تاسومنې په من چاده منکو مشاره فوم دی د پااره چې تاسو الله بړی بایان ک که نه د الله ع اسممت الله قوانین مخک کوي الله ماه کوم او پمنې مې پتاس لازم لازمم کړړ دید لپاره چرال لكم تشکرون عذر رمضان مېښتہ په دې دو کې دواګانې قبليږي نو دواګانې واړکنه اول دا خې الله رب العزت چې دا احکام سوکمنې دا وځه دواګانې قبلو او د رمضان تذکيره پسې متصل د دو دواګانو تذکره علما لیکتي د یو بل سره مناسبت ته سم مناسبت ته مناسبت د ده ترمدان کرو جې قبلي کې دا دواګان قبلي کې دو افطار وخت کې دواګان قبلي کې پښمنی وخت کې قبلي کې و اجازه سالہ عبادت وکړه تپوس کې تا نظمه بندگان اني زما بارک نفي قرب زم زم زم زم دا اولما لکی سوار لس تپوسونه تېس کال مکمل دین دې لیکن صحابہ کرام غمنون کیو نبی علیہ السلام بس خبر اوکړه هغه باندې عمل کاو ا چېنه به کړیونه دغه تپوس پېم نه کاو صرف ته ما غا سوار لسته تپوسونه کړې د دا دغه نه ډومبه تپوست نور او بسیرا چې یسلونک عامل اهللا ما دینفقون یسلونک عن الشهر الحرام قتال فیه یسلونک عن الوحیذ د تپوسونه به رښتو نور راځي یسلونک انې <سلام> روحي روح بارکه یا سلونه کان ځل قرنین دا ته پوسونه دي سوال <سلام> له ته پوسونه قران کې لمبه دادې قناه تفوز کې زما بندګا زما بارکه چلري موکلې زمي صحابه تفوسوګه کنا وکل زمر عرب لري جمعا چې ورته اوګه نږدې نو مونږه رو رو چې ناغه آتا رورو کو رو الله يفهني قريب نزديما فتولا گرا دا, دا سوال جواب دے سوال دا او کلری من چغو کہ نزدی من پارا يفهني قريب شکننو نزدي شو علا چغول پدعا کی چغول پذکر کی دا دی آیات خلاف شو نور ایت نور سورا رواندی اودو ربکم تزرعن وخوفیا دومره و کو به کا نو بیا بهترین ذکر را د زر والله لیکن فی نفسې کو او پسې بیا ووي ولی د بوتانو زمان را روان ده نه بیا په نه پېږي کور ربه کووي پسېفی نفسې کاه نو بیا خو د پلاشتت بوتتل زمانو را روان ده او شي بوتانو پلات بوتانو زمان را روانانه ده بیا پسې ته زر روانوي په هرین پودکاست دا شي دی بالکل چې تو وګوره نه پلاستیک ته او نه شیشه دا بوتل دی نه پلاستیک دی نو ویت ذرع او خف يرغي څنګه معنا ودا سره شي چې د دین په وحشته ترتاوشي د دوی دون الجاهر شي شي قسم وایتي چې مخه وره شي دومره تصریحات بیا او یو اسلام جاهر سره کوي شي ځه هر څه الله نه پوهېد الله رسول الله نه پوهېد صحابه عبد الله بن مسعود نه پوهېد دا سداد رسول الله ون خود لخت چه اودو ته وې کنه خپل ځان من رحم و وکاي تاسو چې تا نو حقونه ته څنګه نه وایي عبد الله بن مسعود راځي مې بي عليه سلام لا بالکل اوس تازه وخت ته تاسو تاسې بیا باد شروع کړ أبي سویت به لقد جئتم لقد جئتم به بدعتن ظلماء نو ذکر بر جهر ته بداتن ظلماء ویلی اکل یوغن اسلام است سیس سی سره کوي بدات سره کوي ابیا غ بدعت چا او بیا صحابی کول لیک لقد جئتم به بدعتن ظلماء امام سیبوی الاسلو فی الازکاری الاخفا نانتا حنفیوم وی او قرآن, قرآن وی وذکر ربکا فی نفسکا امام سیبوی الاسلو فی الازکاری الاخفا والجهر بیهی جنہیں عباراتو کی بیہا اذکار تراجیہ کہنو بیہا نابلت تی وچی دمرا واضح سریع الفاظ دیت نضغش بيدت تر به اسلام لکهږي فنه قريب او جي بو داवत د داعي زادان قبلم دوه د دعا غختن کې زاده انې کله چا ما نه سوال کوي فلستجیب زما نه سوال کوي قبول تابه زما د احکامه ولي يؤمنو به سمه تر فلستجیب ولي د احکامه زما کوي او پما به د ایمان وي نو کله دا شریعت موجود وي نو زه و دعا قبلم رحقام خودی دعا دادي کن فلستجيب الي احکام وليؤمنوا به اعقاید دا دعا برابر وي نو البته خدا دا کنه او دو ربکم تزرع وخفيا اذكر ربك في نفسك خدا دی چې الله حکم نه منین به دعا سم نه قبولېږي تعلم يرشدون دله پالتی دو مقصد ته ورشيږي مقصد تر اسیدو لپاره دغه ضرورت کنه فل استجیبولی ول یومنوبې فتهولګه دا دوه خبرې پکې نشته دا دوه اغانې بینه قبلی فل استجیبولی ول یومنوبې راعلم ورسدون رمضان تذکیرا وخت شورو شورو کې دا سیوا چې تفصیل نور أغله نو شورو شورو کې دا سیوا شروعږي به روزاونه صلا ماخام به رووج ما تهکړه چې رومه ما به بیاڅو پوری چې وښنو ته خوراک کولی شو چې ده خوراک بند شو چې و شو خوراک بند شو یو سهبي راغ نو هغه رو کور ته چې راغې ماخام کار لتللو چې راغې ماخام سنی شته دبی ورتهوي لټون ر ته ووتله چبهارت اوت چراغ نو د کار کلو روز روزه واستړنو د شهده 1400 نو خو خرابه باندې پاسه نو خو را خوبن شو بیا دشت مخکینه روز دمنه روزه لانا شپه ما خاموم د شپوم په دمنه لاړه وسار به خو دې به عمره چې به روزه نسی د دره شپه یو شپه لاره تا خو دې برداشت نه بارد چې مخه ما خو خلاص سره وساحवत دا شي خوشاله شول لکه موږ ته چوتن وای کړو ټیک 12 بجې نو خلاصوا 12 بجې برتات اجازه ته خوشاله ونی شي کنه دینځات او خوشاله شول هر 12 بجې ته یو 15 منټ نو پنن 10 منټ قیملاوسي 5 منټ قیملاوسي نو پوره ندی پوره دي کنه موږ سبا خوشاله شو اغه صحاوت ډیر زیات خوشاله شول او بیا پابندیو ششپه وا کو بیبی سرم نه ملایږي د هغی اجزت میلا شو او ها دوم چې ت کاف کې بیا خورار کې اجازت شته والله تو شروع نه انته معکیفونه فلم سااج د دلته دغه کوم مخکې احامو د هغې ظحت او بیا غ کې چې کومه سانتیا راغله دهغې تذکه اوحللهله کوم لالت تیا مخصو له ننس کوم حالکشه تااس دپاره په شپ د وجو کې یو ځ والی الله ن سا کو مه د بن <مانتو> لباس الله کو مانتم لباس الله دو جامه تاسو د فاراو تاسو دوه فارا ولی دو د سړي عزت ته نو خزم د سړي عزت ته جامه د سړي عزت ته چوبه سلری کې د ورانګې خزم د عزت سبب جوړیږي جامه تاوا چوله نصاب عزت سبب دی اورت ته پټ شو دا دی وخلہ بیزتی د دغرانګې خزم عزت سبب دی خزم د بیزتې سبب دی یا چانو هن لباسلکم وانتم لباسللهن جام بدن سره جوخترا نو خځه خوند تعلقات دی او بل سره جوختی دا سه تعلقات د بل چا نشته نه د پلار شته نه د مور شته دا که خځه خوند او بل فردی دا سه تعلقات د چا نشته نو دغې سره که څنګه جامع تعلق ساته بدن سره دی دا تعلق د بل هیڅ مال سره نشته ادبل هیڅ یوم نشته دغه سي بدن صاحب بل سشن شي په ټوالټ دغه سي عزت زینت طالب بل ايشي نشرا کوله دغه کانه ک معلومه پیسې لیا کو خوان شلوک ډنګر شلوک لیکن دغه سي جامه پہشانته هغه ته عزت راکول شي که څنګه خپل پلان غدیر زیاتل لیکن خزه پہشانته عزت نشرا کوله دغه یعنی ده کنو ده کفره لري ده نوخذې هغه ځکه کې هغه چې هغه خپل ترکیب اختیار کړي د کول شي او نه لباس الکم انتوم لباس الله عنا علم الله وانکم كنتم تختانون الفسکم یا جامه سوي لپاره پرده د عیوب نو خذوم لپاره سړي پرده د کنه په دې واده کړ د ظاهر د چګلاته ځونې کې دنی استعمالې دا لپاره پرده شلاله کا لپاره پرده راغلے تو دونی کې الله او په الله تعالی پتي خبره باندې انکم كنتم تقتانون انفسکم یقینا تاسو به نقصان کې چوری او زانو نه خپل احکام سحو کلو فتاب عليكم واسانته پرويشته پتاس منی وافان کوم او ستراويشته په خامو کې پکه وقت غو ما کتو الله او تلاش کو هغه چې الله تاسو لپاره مقرر کړي وکول او شربو خره اوس کوي حته آیت بیان لكم من الخيط الاسود من الفجر تر دې چې فکار شیتاس تار سپین من الخيط الاسود د تار تورنه من الفجر رسبا سبا دغه مخکني کسان مشران مپیدل صبح صادق او صبح کاذب باندې اوسو نقشه اگړو پښراوان دي اوس کې داس ټول نقشه چې غلط دی او خلیدې به کې ټیمونه چې غلط کړي کې ټیم غلط دی به غلط بل خپل نظر د مسلمان نشه راځي یا قبله نشه معلومه موبایل کې قبله نمای ورته خو دلته ټیک دا کاغه جوړ کړي د قبله غلط ته شو کنه کله غړې کې ټیم چې غلط نوٹ شو نقشه چې غلط کړي شو نا تا ته ترتیب خدله ماخام نور پناش روجما تاک دي کوي تادیو کا سار چن نو سب صادق راو خد رجبن کا ته غړو د نقشو محتاج نه او کدي سړی شي مې نه دان نه پوا کوي نو تا روجي به غډي ودی څه پته لګي دي غړو مله سي اعتماد دي چې وای غړې کټم خدله چيو 3 صه بجې و روجما تا 3 صه بجې و والله الله بچا جوړي کړدي دې کوم نظام کوم فرمولې د نه کړده د غې نور سره تعلق ده شیشې تعلق دې زیاتره د مسلمان ل جیرک پاتیکل په کار که دا نظام د نور سره برابر وي ته وګوره یو ټیک ته کنور سره برابر ني دې لې دوار نشته الله چې طلوع او غروب ویلې غروب د شمس هغه ورځې ماته کا طلو د صباح او ورځې بن کا دغت تا د پر ترتیب دې د دې ترتیب نه خبرول خبرو ضرورت دي علما لیکي چې دا قمري حساب د دې ز د کول فرض کفایتي او علاقه کې سوق ني قمري صاحب مننه پويږي چې بهې قمري صاحب کې دا کوم میاشتہ ز تاونه نشه غرمولم متا بو کومه دا قمري حساب کې دا دا کوم داو غپتي ير شعبان ده لکه دا پتني د سوې مره دا د شمسي متفقته ده په لومړي اسټه ده دوه مده ده د درې مده ده د څلور مده ده جنوري نه شروع کیږي نو د فروري ده نو د دویم میاشت لا به اور پسې مارچ نو درې میاشت لا د غرنګ په کار دي کنه دا شمسي متفقته د جنوري نه شروع کیږي نو اسلامي هم پته لګیدل په کار چې دا محرم نه شروع کیږي څه محرم محرمنا او دمو د پګپته را چې دسمبر رشمسي اخيري کال لا د رشمو میاشت لا د کال اخيري میاشت چې موږ د دمو پته کنا زول د اسلامی کال اخيري میاشت نو کدهمو د پته کې چې زول حجہ اخيري ده د بهو شعبان موږ پته شعبان موږ ته پته تګره چې به شعبان دادت ذوالحجنه دا درمه اشته مخیده سر درمه اشته در جنه همشله رمضان اغلسمه شله دا دا دا تمشله رمضان نه همشله شوال شو لسمه شله ذوالقعده یو لسمه شله ذوالحجج معلومات هغه د سپکار دی سبا خطل دا معلومات پکار دی یوسف کاظم دی د یو دغه چې کله افقمان دې سپینر لیک راغلي انداسي او دواله کې چې اوس رانا په مخه زیاتې کې بیا تیار نه راځي نو داسوب صادق دې نو دې پرې د خورا کی اجازه شتاتہه دا د افق سره متعلق کړي د نن کمرې سره نه خلک چې ور بن ساتي سو پورې چې رانا د نن نه راغلي جو هغه خپل خلک مشهور خبر مشهور ده کنه وزر زر پښمنه کوي کنه رانا را پرې دملک که مات لا ورک ولا ام نورانا دم نه راضي د دې ستاد کمرې سره تعلق نه د دې افق لرنا سره تعلق دا دا دی اداک کلیکو مشراني دات ترتیب معلومول پکار دی جما خان خو پته لګی ځه لیکن د سار ترتیب صبح صادق ته صبح کاذب دی ٹھیک ده نو دا, دا معلومول پکار دی ځکه دې پر احکام متعلق دي کنه الله یکل و اشربو ورائے اسک حیتا یتبین لكم الخيط لا يبזו من الخيط الاسود من الفجر ثم تمصيما الى الليل بیا پورا کچرا روزہ ترشپ یو صاحب دو تارونه کې خود یو تور یو سپین ماخلان دی بیا ورته قتلل یو سبا خلانه د خطرې ځکه دی کې پتن لګي تور کوم دې اسپین کوم دې نبیار سلام استا خو ډیر غټ دی ته اوفق پک راغی دین اوفق تارونه مرادی من الفجر داوی ولا تباشرهن عمرو یوزکیږي بیا نو خپل سراوان تمان کې فن فل مساجد چې تاسو او اعتکاف کوون کې ف جماتون کي فراخستا خوسار نماخه داسور ته ماخام نصاره پوری اجازهت مېلاو شو کووریت به یوزوالو اجازت ماخام نصاره پوری مېلاو شو لیکن ته اعتکاف کوي د اعتکاف کې به ماخام نصاره پوری خراب کو جائز لیکن دي لیکن کل بیا نو سره کدل دا بیا بیا من دي ولاتو بشره نه وان تمه کې و دی و کی، اتقاف کی قیلت. او دیوژن علماء د دې آیت لاندې لیکي چې تکاف په جمعهتون کې کوي لپه به زموږ احنافونو علماء د دې جداد ورکړي چې ځانانه تکاف کوي کور هغه ځان له زی جدا کړي مانځه د پارا یا ناسر پارا جدا زه جوړ کړي د کور تکاف کوي نو ټیک دی ته ثواب میلاویږي لیکن اصل زید د دې چې هغه جمعه او په مسجد دے، او په هغه مسجد چیرې کې موزونه تنځو وخته امامته سره کیږي هغه د اتکاف کې ناشته سنت اتکاف ته او فرصت نه لار شي یا امامته احمد د دینه زیات ته هغه ته دا نه فوت شي نو د زکه دا تکاف وکړ دې چې سړو د پارا چې هغه امامته موز که کنه او خځه د پارا پردیزه کې کور کې دننه کم اس کم اس نه ست له بهتر داله څنګه دا. ثواب خو دې ته ملو شي کنه تلک حدود الله دا احکام چې دي د الله تعالی دی فلا تقربوها مونږ ځکه کې شل لکه مطلب دا دی ټول ادم نو په لنچنه د په لکه دنه نه ګرځه دی نه چې اوري نو ظاهر د چبه نقصان دی په احکامو پوره کول مراد دي تر د الله تعالی دی فلا تقربوها نو ته پردای په لته تننه ځکه کېږي چې جنگ وو کی وغدل ته وای کنا مونږ ځکه کېګا مخالفت که مو مطلع شي کراسکو دامه د نن د ننګر دا کذالیک او بجن الله آیاته دا رنگ واضح بیانې الله ایتن خپل زمنا سے خلق تعالی علم یتقون دی ل پارت ګوزان بد کې مخالفت نه ولا تاکولوا مالکم بینکم بالباطل دا سلورمه قیدا اسلام د ملک لپاره اوله داوتی ظالم نه بدلا واخلا کوم ملک ظلم نه اسلام ناراضی بهم داو چې مال د شریعت مطابق تقسیم کا دلته ظلم شروع شون جنگ جګړې به شروع شي درمداچ روزنه سا لپار ده کلا کوه کلاوالی د ځان سالوم دا کیوبل مالونه په ناراو او طریقو سره مخ لريک هغه دا چې تو سره معاملات غلط کړي داون ټیکنه دا هغه ته پکې کېسونه کینو داون ټیکنه دا ډول خبرې ټیکنه دي چې تم مقدمه او کې پېسیور کې او حاکم تک چې ځما حق فیصله او کاشی دازم که ما تراشی زمان دومنه دومنه پیسی دی زما حق فی فیصله او کاشی دا پیسی دا پیسی دا راشی دا ترتیب ما نده کنیل تاکولو فریقه من موال الناس ولا تاکولو مخرای موالکو معلون اخفل بینکم پک ورنه اخفل که بالباطلی پنار راو طریقه بالباطلی ویخا پا حق من خلیشی تا ای کسی خبر نشتی اگا بیعن بیترازی دا ای کسی حالت یا مشترکه مالونه د دعوتونه د خوراکونه سکهزان ځال پېسی جمع کې یو بل مالونه خريغه یا تعالی ته حاضر کړه توفره کړه او د قران کرا غلی ولا تا کول مالکم بینکم بینکم ما وسل بالباطل ټکې دې نه اخراتونه ووتل مشترک دعوتونه ووتل تنه او رمضان دی د خلق په چن افطاریانی کې چکر چکرلذی خلق بیا اختر پسې پېسی جمع کې داو بل مال خرقت کنه نہ عدل بالباطل وی دی او تمام صورتونو ترازی دی ترازی پکی دا تمام صورتونو و اتللو وتدلو بها الى الحكام اوسار خي ددي ولا تاكل مالكم تفصيل دي. يو بالباطل يبل وتدلو بها الى الحكام درس مطلب دیکھ اڑو چن لا مزہ تا وا امانہ ددی دا, دا شوکا وتدلو بها الى الحكام اڑو حاکمانو او تا اللي تاكل فريقا من اموال الناس چه اخرى يو حصا فريقا من مرض التحيصه د مالك بل بل اسم في گناث تعلمون شنو اندكاي تاسو د حاکمان او تا به تور یا رشوت يا کا ولا تاكلون ولا تدلوا بها مخريق او مړه اندكاي د حاکمان او تا يعني يوم الفخله بل المال نخره پد نراقه او نراو طريقو سره دا منداك او بیا مړان د کوی حقیمانو تاک چې دغو په ذې سره پردي معلو نخور دا مه دهستا لاس برشي ببلماللمې بیاو مخه ستا لاس نبر کیک لیکن حاکمانو تاون حاصل کې پردي معمالې لاس بر شي غو په تاون سره دا م کووه دواړه م کووه ستا لاس برشي په بایل تهرانو بیا مکان حاکمانو ذریې سره خپل لاس بر نو دا مکانو والله تلو بیال او مړهون د کوی دا معلوونه خپل. هقیمانو ته بطور د رت ل تا کولو چې تاڅخ فریم یو ایسا مننمواینناې د معلو د خلکوونه په کونا سره ها ته د لپه پ ک خپل ه اخلی ه سرد ن شته که نهانتون تالمون یونه کاې داخلله دا دیم سوال دی که نه تپوس کې به دا کله میاشت وړي ک کېږي او کله غټېږي دور یو نظام سر روان دی او میاشت د نظان کې تبدلی را ځي ی سونه کا تا نه تپوس کېله الله په باره د میاشتې کې دی وړی کووای کې غټوالی کې او داې دې پټدو کې پل ته ورته و یا موواقعتو لینناې د وړی کې کېدلله غټ کې دل غب کې دل داو او قاتې لناې لپاره د خلکو لپاره دفیدی د خلکو که نه وال حد او لپاره د ح پول لې دا, دا, او اول دا, دا, دا او میاش او میاشت نن لري که د سبته د حج حق کل رازي ابي زل حج اوله عشرک کلد دا خوله میاشت سره پته لګی کنم دا, دا, دا اول حج به دوبه شي ته میاش ختمه شله بیا وخت لا ته میاش شروع شله دولس میاش وت څنګه پورا کاين او اول به دمشق در رمضان اول د رمضان اخر د دا حج اوله چې حج کو دا وس پته لګی دا خوله میاشت نه پته لګی کنم او مواقی ول ن نور منفاتونونه راغل اجاری په کرالی کارگانانې په کراغلی تا په کراغل که نه تنهگانانې په کرالي او میاشت نه شته توی میاشت پوره د غهې څنګه پووررشله بیا او خله بیا دومررشلی بیا دو بله اوس بله د ختو والله ده تا زما تنخانه د د تنهاگانو د کارات بله میاشتراتولهته کارو را کړي تا خو میاشت نه پته لږي ک دا لري کې بیا اوس او د حد پته په رمضان پته جن اوقات داسې دي نو ځنه احکام داسې دي چې دغه تعلق اوقات سره دي ا دې تعلق حکمېشت سره دي همینې په تنه لیکل ولایس البر ان دني کې مأنتا طلبو یوتم انزورها د عرب کې د دوی عادتونو سکارل ولال کارو فګرانو له په دراز نه راتلل په شان وراتلل پوچاله د شاع دیوال د پارکونډه او پوچاله د د دیوال به ماتاو او راتلوا که شینې نورټه طرف نو راتلل دا کار دیغو او کله هغه احرام واچو لا وړل به به تشکرته په پس راتلل نو به هم دراجین نن راتلل دا, راتل. دا یو ابو عادت انصار کې یو کس خلاف ټول دیو خلاف شتل که حرامه توله په ور راغلیک دایاتو نه <سنگا> دا کار ساسو خطا دی ورکو تر درځین لاته په کار دی دا کار ساسو خطا, خطا دی دا رسمون ریواجن هم تاسو خطا دی صحیح طریقہ دا دا تاسو په غلط رواني ولكن البر بمن التقان ليس البروناد الندني یا ندي غني نه دا خبر او ندي کی انت طل بيوتا چې تاسو راتلو کې کورونه تاسو من یا د شاګانو دا غنه ولكن البر من التقى لكن نیکی, نیکی نیکی دا غچادا چې څوک ځان بچی د کفر او شرک نه واتل بیوت منا بابه راتلو کله درازو تا دا راتلو کله کورونه تا منا بابه دا درازو د اغینا وت قلا او یریګ الله لنا لکم تفيح دا وبطلي ګنله یارسمن او ریواجو نو کنه چې دا استادو ترتیب دی دي زنا اصل حکم زګدا یسا دا درمه ای صالحه لپاره د جهاد وو ناول چې نا احکام ذکر کړل دا اول منزل کې صفات د مجاهد به سلور قیدی اصلاح د ملک لپاره قام ملک خرابونه توس جهاد وکي ال ته ظالم ظلمونه کوي کافرون ظالم د کنا افغانستان کې ظلمونه کوي توس جهاد وکي اصلاح د ملک لپاره قوانين اوس اصل حکم وقاتلوا فی سبیل الله او جنگ وکې په لار دی الله فی سبیل الله مخکې او سایتون په دې راوړولیو سبیل الله نمرات هغه اعلان کلمت الله دې فی سبیل الله اعلان کلمت الله فی سبیل الله فی اطاعت الله او چې کله دا دوړ نین نو هغه به jihad نه وکنه الذینا قاتلونکم تتا سر جنگ کې د تاسو سره مو کوي ولاتات دو او زیاتې مو کوي زيات اسد مفصلین وزيات داده چې ماشوم وجنې چې جاسوس نه لري زنانا وجنې چې مشران نه دا ګډا وجنې چې عمره ګهر ماهر نه دین دا زیاتې ولا تعدد ماشومان زنانا او ګډا ګان ولا تعدد ان الله لا يحب المعتدين یقینا الله من انسات حد نه تجاوز کوونکو سراغ وقتلوهم حيث تقفت موهم او قتل کیدول را کوم کی دې کې مو تاسو دو حلوه که حرم بي هر دې چې تاسو لکه اوس ترتیب خلقه جن حکم قرانه سوره حج کې وتاست آیات تر شي اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا بانهم ظلموا اجازهت او کړه شک د جنگ کولو لوک اگر کسانو سره چاغومنه ظلم کیږي دا بدله د ظلم نکنه ظالم نه بدله واخل نو دلته هم د حياته چې ګور ظلم کیتا سمنه نو تاسو را پاسه اور پسې وقت لوهم حيث قفتموهم واخرجوههم من حيث اخرجوكم نو دا خبر شلې یو خبر اده کستاس الله 3 برشه قتل کولمنه نو قتل کړي او کستاس الله 3 برشه پښاړو لمن نو وی شړې دوڑ دا دانه دوڑکار خوکیگی نکانا چونم قتل کول کو و شدول خوکیگی نا جاو سلاس و لاس برکیگی پا قتل کول منی نو قتل ککک کله بدا سیچ چی لاس برکیگی پا قتل کول کو منی په شړول منی و لاس برکیگی نو وی شدک دو با اطراز که اطراز جواب والفتنه تو اشد من القتلی فتنه اگه شرک تو مشرک اشد من القتلی دا زیات ګناه دی قتل وک شیشنا د مشرکنا تاسو شرک کوي همغه ته ګور تاسو د عزت میاشتو چې جنگ شروع کوو تاسو غو شرک دا غټ ګناه دی نو څه مطلب دی چې تاسو کوم کار کوي هغه غټ ګناه دی دا نه چې کوم مونږه واساس پرځین کړه ګناه لري هران کې مونږ ته حکم دی وقت لو هم حيث یې تراس بکی تا باندې شه عزت کیاو دارنګ په حرام کې دو جنگونه کوي نه ولفت نه تو او فتنه شرک دا چې د غټ ګنا ده د قتل نه دا د غټ قتل نه غټ ګنا ده کړه یا ځین مفسرین هغه د لفظ بل معنی کوي هغه دا معنی واپس کول دی اماندار دم واحد بإيمان والفتنة أشد من القتل دم مؤمن سرقوا كافر سرقوا بمعنى دا شي والفتنة أشد من القتل أداول دم مؤمن بإيمان دا زیاد گران دی من من القتل د قتل المؤمن مؤمن قتل کی غت دا دما گراره نه دا لکتے مؤمن راول د مؤمن من القتل دی قتل دي دا غنه واپس کول د مؤمن دا زیات ګران نه پاغمانی د قتل لمؤمن دا خبره غته ګران اخکاری قتل غته سنخکاری ولا غ شهید چې نزدیک راول د مؤمن دی ایمان وا پس کول د مومن دی ایمان دا ډیر ګراند پیغام نه مینه قتل دی قتل دی غنه مشرک سره لګي نوبیا ودا شمانه کوي ولفت مت وا شد من القتل و شرت مشرک دا سخت جرم دی د قتل دا مشرکنا دا سخت جرم دی سخت ګناه دی د قتل دی غنه یا دده عمل سره لګو وخت به مانا د من القتل من اکول د مؤمن د حرام نا دا سخت جرم دی دا سخت من اکول د مؤمن د مسره حرام نا دا سخت جرم دی په نسبت قتل د مشرک مشرک قتل لکه ډیرا پاسی او مسلمان چې نو د مسجد حرام ناړي تاسو دغه سورته بقره دغه دومره سی पारा دې کلک مخه تلار شي چل تک الله رب العزت هغه دغه ترتیب ذکر کوي کله وانه وخت تلار شي آیات نمبر دې آیات نمبر دې 217 غالبا دیکھا اللہ رب العزت وی و اخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل دلته ممرشی و اخراج اہلہ منہ اکبر عند الله نمنا قول و صد عن سبیل الله و کفر به والمسلحرام و اخراج اہلہ منہ اکبر عند الله تانا مطلب پوست کی چکورا میں میعسر <میشتوری> عزت کې دو جنگ کې ان شهر الحرام کې قتال فيه اوت قل قتال فيه کبیر جنگ کول پدې کې ګناه دی لیکن وسدون سبیل الله خلق د الله د لار نه اړول وکفرهم به انکار کول د الله نه والمسر الحرام او خلق من کول لمته حرام نه او اخراج اهله منه اودانګې وخت کل د دا حقدارانو داغنه مسجد حرام نه اکبر عند الله دا خود دین نجات غټ ګناده غټ ګناده کړه نو بیا با د عمل سره مونږو لګ نو من کولت د مؤمن د مشر حرام نه سخت جرم دي سخت ګناده په نسبت ته قتل کول د مشرک چې تاسو هغه قتل کړي دا دومره ګنا نه دی لکه چې غوره آپاسی او تاسو د مشر حرام نه منې کی نو دا, دا غټ ګناده دی دا غټ ګناړ کنا نو دا درېوان مطلب شي اول مطلب دا شت هغه دا چاړول د مؤمن دی ایمان نه دا ډیر ګران دی پاغمانه د د قتل دیغه نه هغه چې قتل شي دا غته اسانه ده لیکن ایمان نه اورول دا غته ګران ده دا خبره پاغمانه ګرانه لګي دیمه دا چه اراول د مومن د مسجد حرام نه اراول د مومن د مسجد حرام نه دا زیاد جرم دی د قتل د مشرک نه او تن را پاسی مسجد حرام نه خلق منکی د غټ ګنا دی داغه نه چې او تن را پاسی و مشرک قتل کی او یا شرک مشرک دا ورغ غنا ده دا قتل د مشرکنا اجکم شرک متلا ده کنه دا غټ غنا ده الله ویته ول و تو اشد من القتل دا سیل لفظ ویل چې ټولو ته شامل لید دا شرک مشرک چي ده دا زیاد غټ غنا ده د قتل د مشرکنا کامن اعتراض کوي چې تاسو کسان قتل کړل ته تاسو شرک وې دا تاسو غنا خو د دینه زیات دی اوغړ غنا ده ولا تقاتلوهم من المسل الحرامه اما جنگ کوي دو سره په خاطر مسل حرام کې داغه تنز دي حتا یقاتلوکم فيه تر دې چې دو جنگ کې تاسو سره پایې کې وبروي چې وقتلوهم او وقاتلو عدل توي ولا تقاتلو رئیس مطلب دي مخسرين وي چې څنګه دي خلق به اعتراضات کول نو د دې ماناد شوکا ولا تقاتلوهم تاته تا اجت میلا شو لو تا ته اجت میلاو شو چې اولو او زیت خو میلا لیکن اوس یو خبره بلاو کا چې شرو بته نه کوي مخکې خواغو به جنګل نه تا ته حکم دا کوف کول جګ م کوه اوس حکم دا چې جنګ اجازت ته میلاو شو اوس د خبرې نهې انتظارو کاه چېجنګ هغو شروع کېه به دا چې ولاو قاېلو قاتلوهم مشرو کوی دو جنگ عند المسجد الحرام المسجد الحرام خاطه دو سل جنگ شروع کوي حتا یو قاتلکم فيه تردیپور چاغو جنگ شروع کی تاسو سره پدی کی فین قاتلوکم کاو تاسو سره جنگ شروع ک نو فقتلهم مکه سو حکم فین قاتلوکم نقف وایدیکم مکه وای سو ته حکم اوس حکم راغې فین قاتلوکم ک تاسو سره جنگ شروع ک نو فقتلهم ذالک جزاء دا جن سو پوری فیننتحو کباغ راغلل فین الله غفور الرحیم حدیث کی تذکرہ تکنه امیر تو ان قاتل الناس حتى یقول لا اله الا الله عدل تدا حکم دی لا تکون فتنه فیننتحو کذباد راغلل د کفر او شرکنا فین الله غفور الرحیم وقاتلوهم ودوسوا د جنگی گئی حتى لا تکون فتنه تدری پوری چی فاتنی ش شرط یا زور د مشرک شرک ته یا زور د مشرک فیتنۃ توي په زور منه اڑاول د مومنان او کفرتا چې مشرک دومره ضرورت دی چې تا ته کفر کوه شرک کوه کینو نه پرې ده نو دوزر جنگ وکاو که چې د کافر د زور ختم شي کنا نو دغه اعتبار سره معنا ودا شکایت وقاتلوهم او جنگه گیدو سرا په مکه کې حد لا تکونۃ فتنت تردی پر چې پات نشی زور د مشرک زور د مشرک په زور مانی اړي مؤمنان مسلمانان كفر دو ته دوم ورو سره جنگيږي چې زور ختم شي به مطلب و فتنه امرات زور اړه ماخله شرک واخله به ممانه داسي دوه سره جنگ وکړي حتا الله تکونه فتنه تر دې پورې چې پاتم شي شرک ويکونه دین لله او شد خالص یو الله دفارات توحید شي په ان تهو کو دو باز رغلل د كفر او قتال نه وفلا او دوانا نشتری دیتینو هغه خصوصونم الا علی الظالمین مگر په ظالمانو باندې پاین انته کو دوه راغل کفر پرې خوده کتال پرې خوده توبه اخ او اخلا نو فلا عدوان الا علی الظالمین نشتری جاتے مگر په ظالمانو باندې او حدیث کوم دغه مطلب د لا اله الا الله لا اله الا الله ختم شو شرکم ختم شو اشهر الحرام و بشهر الحرام و الحرمات و قصاص دوه اعتراض کی پتا منه. یا سوالونکه قال شار الحرام القتال فيه طور جواب کې وا وقل قتال فيه كبير لیکن خپلته نو غوړلکه تاسو نه ناروا کوي آ شهر الحرام هغه میاشت ده عزت به شهر الحرام په بدل د میاشت ده عزت کې دی ول خرومات او قصاص نور عزت ولا سې دون چې دی هغه بدلی ول دی ستا جانین مالک او روانه حرام کې احرام کې تمام تمامو سيزونو ته اشاره شل کنه ماشہر الحرام کله چې څلغه دبیہ وشوا مسلمانان واپس راول کال لبزي دا حتر پیدا شلا چې موږ زونو د امه ستر عزت کی او ال طبيع کافر کا خپل لازمات کی موږ وسو ته دغه کوک ان شهر الحرام او بشهر الحرام تهو بیزتی وکړه د میا ستر عزت اتره پاسه انتقام کنه او ګستايي <اقشتائے> حرام کې حرام کې دن نبي زتي کینوال حرمات او قصاص فمانت ادا علیکم چا چي جاتو ک پتا سوم نه فاقد دعا علیه تو تاسو زیاته ک پاغه منو به مسلمان ادا علیکم پشان دیږي چي جاته ک د پتا سو منی اللہ اللہ نا سوم نه وتق الله يرګ الله نه تجاوز وکوي څه مطلب تا نه ظلم کوي پتا ته اجازه دشت کنه میاشتو عزت کی جن کې د تو وسلو کا ستو عزت کی جنگ کې د تو وسلو کا تا مال من عمله کین نو ته ته په عملو کا وتا اللہ خپل طرف نه نمیاش ته د عزت ادارنګ حرام او د حرام هغه بیزتی بنا کوي والمن الله مال متقین تا ځان بس کو د الله مایه تا سره شکنا وانفقو فی سبیل الله او انفاقو کوي په لار دی الله کې خرچ کوي په لار دی کې خر چکا ولاتلکو بی دیکو مل تلکا انفاک هغه سمتلو دے دا سه انفاک چ جهاد پاګه سر قائم وکنا اپ دا سه انفاک پاتیشو جهاد ب پاتیشي حلاکت ته ومطلا شکن وانفقو فی سبیل الله انفاقو پلی ر دی الله کی ولاتلکو و مغور زوایک زانو نا خپل پلاسو نخلو منی ال تلکته حلاکت تا مفسرین لیکي ته له کوم معنا مطلب څه چیرې ترق ته جهاد ترق ته انفاق دا حلاکت ته کنا حلاکت ته وم طلاشي مسلمان جهاد پر خو د حلاکت کې متلاش کنا لوي له لو حکومت له حکومتونه نه لاړد اغه وندلوس په شان تلوي حکومت ادارنګي تورکو په شان تلوي د افریقی لوي لو حکومت ملکونه اغتنلاړ کافرال ته اوس بادشه کی او کوم و واړو زونه ځونه دي آلتهونه پری دي نن سبا څومره ظلم شورو ده فلسطین کی څوک هغه تاسو نشي کوله ولیکاینه هغې تاسو کار دی، ا کده وی دازما مسلمان دي او وي تم میدان ته مسلمان په تا قوت نشته کنه ته وتنسی مقودا کار غوي کوم تاسو کار دي نو طالب به جواب نشور کوله نو هغه منا کولم نشي اغه لاس نشي نه سهله سره مقاله مظالم داغه نو بدلا اخلي بدر استومره زوله فلسطین کې غزه پورا خار تا وړ غني کوټه په چتونو چتونو بیلډنګونو سایه ما شوم مرشي څومره په زرगाव ما شومان ابیدا چې قبر زمونشتې پرې دی خو خاله ته مونږ دغه شندې پراتي او دا رنگ خوراګ ته نو واته خوڑې نشي ثاني پری دي ورته نو څومره ظلم دې دا ولی تر ته جهاد دا جهاد مجالس هغه چې ظلم کړه یو ځنانه هغه په اندوستان چې داله قتل هندستانو داری سن نه دوپټا راخلې وکافر حجاج بن یوسف التن رکر راولې په کراچۍ باندې په سن باندې عملو کړه دا یوې ځنانه بدلای و هغه ست دا اوز فلسطین کې پا زرگاو زنانا دیاوی بیزیتیانی کی گی زرگاو معشومان اگر دقشن بیابان کی پراتی دی او دارنگی مڑی دقشن پراتی دی او په اربون من مسلمانان دی اگر تکوست نشی کولی وجه صدا جسمونه خو غټ غټ دی لیکن داره صرف صرف اگر یو عمل پاتی دی مجون خو کوي نفلون خو کوي دارنگی روجی خو نسی حجو نا راز بهت الله دک پک خلک تافو نه کوي حج له عمره مانی صرف یو فرزت ترک شي وي دا چې جهاد دې نونن صبا کافر غالب شي کنه د دې وجنه الله او ولات تل کو بيديكوم الا تحلکا مغر زوي دانو نه خپل پلاسن خپل سره هلاکت تا چې ترک دې جهاد دې تو مجاهدین او تا اسباب نو ور کوي رب پسپاشه علاه پسپاب نشته وسره هغه بشي جنگ کوي لی محباً محباً ووا. لی و حرکت یز مخاطرش لیکن نن التچنه ویټ کول سال وتا دلت ټکې دلته استفایې او بل سره تطوښلی شي کولې تاریخ دی او تاتار ولا دومره ظلمو مسلمانانو باندې بیا داسې مسلط شلل چې خو خځه باندې لاند باندې مسلمانانو درو او ودريګه دغه کور نو تور راډم تور به راډل د دغه د جرأت نو چې تښتیدل ولې دمر ارو پراغه چې یو زنانہ د تاسو لشلتنې لهن باندې ودرولې ای بیا غځی کور نتور راډی تړک نشي ودل او دښن ولاردې بیا وای سر کته ک سرو کته تاسو ولی هغه jihad پرې خو کله چې بیا شو jihad شروع شه دغه ملک او چې الله مې رحمت الله بیا مرګ لري پاسول او بیا غزالمان راي پښپاکړل حبيب اعساتي خپله بادشاہي کوا زمون اصل کار توحید او سنت دی دا خصতাসو کارو لیکن تاسو نه ونهش د دې ملک حفاظت ادا د دشمن نه انتقام بدلا غستل دا خصতাসو کارو چې تاسو نه ونهش ماغه مخه ته شو مرګ کړل لیکن داله چغو سره مرسته کړیو چې اصل را راکای مرګ لري پیدا کوم کمانډري مشريز کوم خپل چانو سامانونه موږ لراکای سامانو نه 30 اگستل توري ټوپک غشيدارسته او به جهات شروع کړو ما زالیمان غوټ ټکلل به خپل سيزونه واخلی خپل حکومت کوي تاسو خپل نشي کولایټ مشات شي کسان نشته چې دا تاسو حواله کوي خسته طریقي سره استعمال کی او دا کافر بغټ ټکی چې نشي کولای ولې سيزونه باندې قبضه چول دي مسلمانانو تاسو فزوله چول دي دا قبضه پرې او اصل مسلمان ته چې کوم مجاهد دی هغه ته دا حکومت حواله کوي او کله چې دا غو زالمان پس پاشل بیا خپل مشاریکو تاسو د دې حقدار نه چې دا ظلم دا کیږي او تاسو دغه سيزو نه ځان سره ساتي درې دا حقدار نه چې نه یې نو پزور تاسو په دې باندې قبضه کړ دا کله چې تاسو پزور کړ دا سرب تاسو پزور اغسته کوي تاسو پزور قبضه کړ دا تاسو اهل ته نه ولا کوي خ خپل اهل د ظالم خلاف استعمال کوي موږ دې مرګريو خپل د دې اهل نه یې هغه چا توله کوي چې هغه ظالم خلاف استعمال کی او استاد په زور باندې قبضه کړه یاد ساتي تاسو نو په زور واغستئ په زور خلچه اخري والد اندلس نه چابيان غوښتئ هغه سوند سوند هغه تعلق کې خو دې او مخالف دې چې نو هغه تا خا چا بیا نه لیګل نو وی جړلدس مور ورتوی کله تا د سړو غون دي ژوند نه تیراو نو واست خودونه جړول کوي سړو ژوند داو چې تا ورا قوجیحات کو نو تا ملک باندې خبرې شو روکلې تا تر توجہ جوړل شو روکل تا مدینۃ الزهرا جوړل شو روکل خځه تعالی کله جوړم نو مدینۃ الزهرا یې جوړ کو مدینۃ الزهرا کله چې جوړ ک صالح کاله پاګیمن ولګدل خدت چلال چکرنا بخه کله خوندیر مزدار دي لکن دا غره هغه ټیکنې لکه دا غره ګډ وډ د بیا په غره واره ول من شوروش لکه ادارنګ اماراتونه بلډینګونو جوړول من شوروشل چې شوروشل د سپن به مسللت شو ابیدا قرطوبه چا به خپل لاس سره د سی ورک خلاص مانی سو زامره سرونه ورتراغلل نو بیا لاس مانی وی چې کله جن بسری پشان دي دور نشي تیرول نو خزو شانته به جڑا سے فیدا خدا بو وخت وکټوی او سړی بچی نارا ظالم هغه تا ستر گاچی هغه ظالم مخ کې هغه جړان کړ هغه ودي ظالم ستر کو مخ کې ستر کو چې داس تا ظلم دی جړاب هو کوي او سړی و دي ظالمانو د بادشاهانو د ظالمانو ستر کو کې ستر گاچی چې داس تا ظلم دی داس تا ظلم دی داس ظلم نه پرې کېد نو سبا چې داس دی سو کوم نوې چې دمر کسان دمر ما شمان بچی مسلمانان هغه شهیدان سل بلا وجه دا هغه راغلی اسرائیل د مسلمان حکومت ملک باندې قبضه کرد دا د مسلمان ټوټا وا دا د مسلمان زیو په وی قبضه کرد او نه ظلمم کوي څل کې ظلمم کوي نو د دواره تپوس نشته چې دل تراغلی دا پر دې ملک باندې قبضه ولیکړد چې تپوس نو هغه ځان دا شکلک څو زده وران نه ته زمکه تاسو ته او نه ک سار تل خځه ته پوست نه شي کوله سار د بچو ته پوس نه شي کوله وختانه به وکنه ی پهلی مله جنگ نشي کوله سار ملخزه درناغست وکنه نن تاسو زمکه اوغستاس به سوې سار بدنخه دا واکنه اقا چلو شو نن نه مسلمان نه زمکه اوغستا مسلمان نه زمکه اوغستا فلل کا اسرایل ټول ملک اوس ته مسلمانان نه ابقا چلو شه نون در نظمه کا سار بدر در خه واخلی نونه نه التدا چلو کو سار بتا سره کی د دې وجنه ولاتل کو بيدیکم الا تهلو قطر جهاد تر تفاق په سبيل الله دا ځان حرکت کی غرض لو احسنو که د ظلم نه بچ کی ان الله يحب المسين لكننا لا من ساعتي خسته عمل کوونکو سره حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ. یاد زمون باره کې راغ د جانسار روباره کې کله چې خلک ډیر شو موږځ دو به جهات کوي خلک ډیر دی مونږ باغونه به سمکو زمانه وشله مونږ خپل باغونه نه دي سم او فصلونه دي مونږ به سمکو ادا خلک به جهات دلاړ شي داات راغې والله کو بیا دي کومتهلوکه یو تنچ هغه میدان جنګې کرتب خاو او د کافر ټوپونه ول د بعض پوشانتې. نو بل وی ولاتل کو بيدیک مل تل تل کا اور تینا خطا شلی دا ید بارک نه دراغله دل ته خدا سی ټوپو نه وای د بازارو پرشانت عادل ته خدا حرکت کای چې کافر او جم کی دن ننوزي دا حرکت نه ده ودا ید بارک نه دراغله چې کافر منه عمل کا ودن ننوزا دا ځان حرکت کې غورځولې ودا ید دل پرنه دراغله دا خو زمونږ د انصارو بارک راغله چې مونږ و چې اوس خلک دې دې زیبا موږ دا کار داو دې بارکه راغلې تا نه چې کافرونه ټوپو یو دې کې دنه ځای عدالت علاټ دغه ځای تلاړ دنه پساوشه اوا غدن خپل کرتب کار کوي دا علاقه دی دا علاقه نه ده خو دی ولا تلقو بيديكوم لتاله لوکا واسن ان الله يحب المسلمين اوس حکم راغې د جهاد دا امور مسلمه امور مسلمه څه کارونه چې سره اصلاح کیږي چې زمو مقصد ما په ملک کی فساد نی. زمو مقصد ما ملک کی فساد ني زمو مقصد دا دي په اساني سره بيت الله تزو مونږ سوق ني مينې کوي اساني سره حج کوم چې مونږ سوک مينې ني کوي اساني سره د مظلوم مرسته کوم چې مونږ سوق ني مينې کوي ها دې کړو کاورد پیدا شي اګلی بي علي السلام سره هدهبه کې واپس شو نو ځنګ ته تیار شکه نو خو ځنګ تاسو رو اساني سره نه پرې خود په حضور راځو اوسه خا نو تا ظلم نه نه بسکو او وسمو تا پزور بسکو دا خوله لپاره امور اصلاحه ټیک ده کنه خلکو دیحات د جګردي دا او فساد نه جهاد تو اسلام د عالم د لپاره پورا عالم د لپاره اصلاح دا نبی علی سلام الله علیه زنان راشي ډکه ده کالو او طواف بکي هغه توسوګرته کتو لنیلک دا اصلاح سیسه راغله دا ګوندګي او دریندګي او ادارنګي ډاکی وی علاوه هر سولهکا لیکن ددا چې کله چې جهاد راغل هغه اصلاح جوړ شو دا به مال پروتو ثمرت لاس نکو داشی دا چې به پروتو لاس پورته نکو چې لا شې شه ده د چا ده عمره مسلمه فاطمه الحج والعمره او پره کوي حج او عمره لله لا فرض الله دا ټکي وصل ولي وي لله ک دې کې ریا ډېره ده زو عمره لتلومه زو حج لتلومه حج سیو دې کې ریا ډېره ده کله چې موږ لاړو دا چلو شه په خپل تذکریم ډېره کوي ٹھیک ده ګانا دا سره چې کوي سر مونږ دی دړکی دا څلو نو هتا حج کې وای سلیخ راځي ټیری کړي استاد دماغ به سلیخ کا لو لګیا و دقه موداسې انت ما سره حجې لې ا دیس یوګ نو اتم الحج و لله دا دواړه کارونه وکالیکن دې کې ریازيات ترک دې ریاده فارم کولک زین ورثات الله لپاره هم لوی دندوري ویلک چې راځي مې بزنسه چراتلم نو مانسرین واخلن بغراو پور جلوس بلګو یانا مانسرین واخلن ټاکوټه پورولک هغه وای مانسرین واخلتر تر میری هغه وای تر بشامولک یو بل مری شلکی دا نانا ل لله نا جلصن لپاره باندې د بل الله فینخسرتم فما استيسر من الهد او ک تاسو باندې شويه نو هغه چه اسانه منره د قربانی نه یو عام ساره چې دل تعالی علی ای توذہی او چې بها حرم تلګي نو هغه ته حد یو ظاهرا اطلاق د قربانی صوري په دوړو باندې کېږي ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الحد محلا او مخرا سرون خپل تر دې پورو چې ورسی یبلغ الحد ورا سیدا قربانی ثورې زید حلالي خپلتا تا, تا مونږ تیمونه کړل کین سبا حالات جوړ شي پاسپورت کې خرابې راشي ټیکټ کې خرابې راشي بل څه یا دشمن مخه لاره شي واخا ودا خبر ډيري دشمنان بو هو ته تینش ته تا مونږ لارشه قبلي بو مونږ منت... 16 قبيله خپل لار باندې نه پریدو مونږ باندې دا ظلمونه کړدې نو ټینګ ته یې تا کومه قرباني ثورې راوښته روان سره هغه څه کال او ورسې د حرم ته زید حلاله تا دل ته حلق وکا ته ازات شلیک خوفمن کانم انکو مریضن اوس وخت لګي پایې ک چې ساوره وکړه رسې زید حلاله تا به اسلام هم تر ملاویږي له غرانه دا نو کتنه جوړه انکان فمن کان منکو مریضن سو کې دې تاسو کنا جوړه بیمار به او به ادم میراسیه یا دغه په سر کې تکلیف ده چې دومره وخت پورې داغه احرام کې نه شپاته کړي او سر چند ساتله اگه نشی، بسی کسان داشی، عادت تید، مستقل در سر خلیلو، لوگ وانی اختیوشی، اگه تا گرانی بیان، اگران که دومر وقت اگه نشی تیرولی، یا چونکه سفر دیک، گن پکی کگی، سپکی کگی، نو سر نرم بی سر نمینجی، اگه که گندو نکیگی کنن، زنی کسانو بدن داشی، چه لوگ وانی وقت پوری، سر رو نمینجن، پایی کس پکیوشی، زنی سر داشتی، می تريخ <trix> او بازي کسان پاک دا چې حقوق بدن دي مچ سپګبکه خوشالي یي سپګبکه خوشالي تګدغه د شوګر دي یي شوګر ده نو سپګبکه خوشاله وکنه نو بیا هتا ته اجازه ته ته چا نو هغه حدونه دا او ته سره اوهره راګند زان نلریکه ففيدتون بدمن چې دا دامن جو روجی او صداقتن یاد صداقی او نسک یاد قربان ای تو اس تا نپریدی او دمرا مدو اس تا احرام کی پاتی کدی نشید نسو روجی او نسا روجی او نسا یا چا انو صداقور کے مسکنان ته یا حدی اولی گا فیدا امینتم پس کلتا سپا امن شاین فمن تمتا بالعمرت الالحجی نو چاچ فیدا غست دا بالعمرت الالحجی او کول دو عمره حج سره یوځه حج سره یو سفر کې دعا کارونه تل کړې یو سفر کې حج افراض نه دي چې صرف تاد حج نیت کړدل کا بلکې چې نه یې کې قران دې تماتودا فمستای سره منلحدي نو پس لازم دی هغه چې آسان وي منلحدي دې دی حجینا دې تدمه شکر وای کنا چې دا تا یو سفر کې الله تعالی توفيق را کا هم د عمره وکړه هم د حج وکړه فملم یجد سوګنو نمو می درا حدین فصيامو ثلاثه ايامن قدمه لازم دي درې روزه درې روزه قدمه لازم دي فل پایام پيامو حج کې هغه شپه ما او ما ته ما دا درې روزي دون شي کنه واسمات نزارجاتون او و ادارجاتون کلا چتاسو واپس شي کور تان تلک عشرتون کاملا نو دا ثواب کي پوره دي دا ثواب کي پوره دادو نو یارا کی صاحب کیسه کمرا غه اس کمر نشتلک درې ورځې تالتاون نسلې او کله چې واپس شوي نو تا وره دې بیا و نسلې لکه قرصله کنا لا كلمه لم يكن ال حاضر المسجد الحرام بذالك لفظ کې ايمه مجتهدين دي شارح کی هغه ضروري اختلافته امام شافعي پنځه باندې دا اشاره یو شي تله او د امام شافعي رحم الله پنځه باندې بل شي تله ایمان څه پونځمنې دای اشاره مخکې د حاجی طماتوتا ده چې دا زمون پونځمنې هغه چا ده فره ده چې بار نه راغله نو یو سفر کې دواډو کې او چې د غزې سړې ده نو دې به آج دې بیره شي کله عمرله دې بیره شي حاج موسم دې حاج دیو کې عمرله دې بیره شي عمری موسم دې دی عمره دیو کی حج دې بیره شي دا خو نږدې دي نو د یو سفر کې دواړه و لیکي دې زنه دې تل لری نه نو دې خو بنښتله نو یو سفر کې دواړه وکړو ټیکتا خواجه بچکی جنغه یو سفر کې دواړه و اجو کې عمره دې بیره شي عمره دې وکړي بیره شي نو زمون پرې باندې دا حج تما اشاره ده او امام شافی رحمه الله باندې پولیس باندې دا حدیث اشاره ده چې بارې شریک داکارو په دواره یو جوړک نو دې با خو داګه دم ورکی لیکن دا اندرونی سړی کدا کاروک هغه مری نشترک نو دلته دا حکم دالکلم لم یکن حاضری المسجد الحرام دا حج تمتو هغه چا د پاره دی چې دغلته سوک عبادت نه دی امام شافعی پنځبني دادم پاغه چا منه دی چې هغه د دغه یو شیدون کنه دی بارې دی خارجی دی دا. داخلی سړی مری نشتا امام صاحب پنځبني داخلی سړی د حج تمتو نه کوي خارجی باندې د دوی سره غلل نو دو دواله کاریږي دو کی داخلی سرے والی که هودی بے راشی که نا یاگر پلیز ملی دم تشارہ دا لالکلی من لم, لم یکن آلو حاضر المسجل حرام واتق اللہ و یرگ اللہ نو شدید علی قاب یقینا اللہ استخد عذاب ولد اللہ سمیتا وفر.